Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nحمaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyuddil falahaadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نبس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَخِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَزِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Asyar al-umur muhdathatuhah fa'inna Kulla muhdathatin bina'at Wa kulla bina'atin dhalalat Wa kulla dhalalatin tinar Muslimin, Muslimah Ikhwan, ikhwat A'azakumullah Kita menyambung bab haji Kita sampaikan hamad 34 Solat sunnah Ihram dua rekat Dalam fatwa bin Baz Rahimahullah Disunatkan solat Dua rekat Ihram kerana hukumnya sebagaimana nanti kita lihat dalam hadis hukumnya adalah sunnah mengikut jumhur ulama' Hadisnya adalah hadis kudsi Allah Azza wa Jalla sal fi hadhal wadi al-mubarak wa kul umratan fi hajjatin Allah Azza wa Jalla berfirman salatlah kamu di lembah yang diberkati ini dan katakanlah umrah dan haji ini bermakna semasa di miqat salah kita memakai umrah ihram sebelum kita melafazkan niat to melafazkan niat niatnya -niat adalah niatnya -niat adalah kalau umrah kalau umrah sebagaimana kita bagaimana kita bincangkan tepuh hari, lebatk Allahumma Umratan, kalau Umrat, lebatk Allahumma Hajjan, kalau Haji, kallau haji setelah kita, kita berihram, disunahkan semangat berwakaat, dinamakan sunat, sunat, Ihran. Ihran. Ihran. salat ihram, sunat, salat ihram. Hadis yang kita baca uh, tadi adalah hadis, hadis dari Ahmad Bukhari dan Abu Daud. Jadi jangan lupa, jadi jangan lupa. Oh. Alkitaz nanti di Mekah. Kalau kita nanti di Mekah. Di Mekah berita adalah Mekah. Sebelum kita keluar dari, hotel, kita keluar dari hotel di hari Tarwiyah, setelah kita pakai haram kita semain dua rukaan. Lepas itu bertalbiyah dalam kalauhumahajjan terus menuju ke Minya. Ini adalah sunnah. Kita jarang-jarang dapat kejekan haji. Kalau haji, dia tahu dia wajibkan sekali. Kalau umrah kita boleh berbuat berkali-kali. Tapi pahala yang paling besar adalah pada haji. Haji ada dua. Satu haji akbar dan satu haji asgar. Haji akbar adalah haji arafah. Yang mana kata Allah SAW, al-haji arafah. Haji itu arafah. Adapun haji asgar adalah haji yang kita lakukan sebagai menambahkan umrah. Semua umrah yang kita lakukan adalah haji asgar. Silap kalau orang haji akbar itu mesti berlaku pada hari Jumaat. Walaupun Allah SAW hanya sekali kerjakan haji, tapi kebetulan dia kerjakan haji hari Jumaat jadi haji akbar artinya haji yang dikerjakan Rasulullah, bukan Jumaatnya tapi hajinya hajinya, haji akbar bila arafah sebab SAW al-haju arafah haji itu arafah jadi haji akbar itu bila kita hukum di arafah tak kira hari apa tetapi ada orang oleh kerana ditipu dibohongi oleh syih-syih haji supaya dan yang dia katakan haji Arafah apa haji Akbar maka di propaganda ramai datang ramai ikut jadi orang yang dulu senang nak pergi haji kan ada duit maka dia ramai ramai pergi haji kerana hari Jumaat haji Jumaat itu kira tipu yang menipu siapa syai-syai haji jadi kalau kita katakan al-hajju Arafah siapa siapa saja yang pergi haji kalau dikatakan wukuf di Arafah itu haji Akbar yang tak ada hukum di Arafah itu dikatakan Haji Asrar. Macam juga kita sembayang. Yang lima waktu itu dinamakan uh, Salat Akbar. Yang Salat-Salat Sunnah Qabdiya Rawatib Tatawuk. Yang dikatakan katakan Salat Asrar. Begitu juga puasa. Bila puasa Akbar? Ramadan. Bila puasa Asrar, puasa-puasa yang kita lakukan, ia dikatakan puasa Sunnah. Begitu juga zakat. Zakat Haji. Zakat harta Sama seperti kita pergi haji Wa'alaikumsalam Haji ada haji akbar Zakat bersama Zakat akbar tu bila kita sampai kepada hold dan nasabnya Maka kita keluarkan Dan pun yang kecil-kecil ni Kita import dan biasa Jadi Jangan ditipu oleh mereka Jangan tertipu. Tidak ada istilah haji akbar Kecuali yang arafah Al-hajju arafah Dan kita lihat di halaman 35 Talbiah umrah atau haji. Maksud talbiah ialah jawapan terhadap seruan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya. Ia yani kita disuruh supaya pergi haji. Bila kita pergi haji, kita katakan labbaikallahumma hajan, tala umrah, labbaikallahumma umratan, dan talbiah ini disambung. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mud. La syarikalak. Itu talbiah. Talbiah ini semata-mata untuk beribadah. Menyahut sambutan ibadah haji. ke rumahnya Kerumahnya, iaitu rumah Allah, Baitul Haram, di Makkah. Kemudian, menulis Ibn Taymiah, Rahimahullah. Erti talbiah ialah, Saya menjawab suruhanmu. Tunduk patuh kepada hukummu. Taat terhadap perintahmu. Dan sentiasa berkadaan demikian. Makanya, kita katakan orang balik haji, kalau hajinya mabrun, dia akan berkeadaan seperti, seperti yang dijelaskan di sini. Ia taat terhadap perintahmu dan setiap berkeadaan demikian. Makanya di antara tanda orang yang diterima hajinya, bila baik, balik haji dia jadi, jadi baik. Bila baik, itulah orang diterima hajinya. tapi kalau balik asal, itu bukan diterima hajinya. Mungkin ada sebab-sebab dia beri haji tu. Ada orang dah namanya tercemaah. Untuk hilangkan nama tercemah di haji. tak pernah pakai songkok haji terus, terus pakai songkok haji sampai bila-bila. Menunjukkan bahawa dia itu dah taubat kononnya. Tapi sini kadang buat, buat lagi, ha, sebab dia pergi haji kerana bukan kerana Allah, kerana nak membesarkan namanya. Banyak yang, yang berlaku seperti itu, sehingga nama haji itu mesti ditaruh. Muhammad bismillah haji Muhammad. Kalau boleh IC ditukar taruh haji Muhammad. Ada yang seperti itu berusir. Yang seperti ini ini bukan kerana Allah. Haji seperti ini tidak mabrur. Haji seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab innamal adalah amal lubi niat. Amal itu dimulakan dengan niat. Kalau niatnya kerana Allah, Allah terima. Kalau niatnya kerana dirinya, nafsunya, kepentingan yang lain, hajinya tidak mabrur. Jadi jangan sia-siakan wang yang banyak kita habiskan dengan niat ataupun perkara-perkara yang saya katakan tadi. Adapunlah was yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga salaf-salaf kita, yakni para sahabat, Jadi dikatakan para salaf kita yang soleh. Semasa berihram untuk menudakan haji, mereka mengucapkan, Labbaikallahumma hajan. Labbaikallahumma hajan. Dan jika ibadah umrah, baginda melafazkan, Labbaikallahumma amratan. Kemudian diteruskan, uh, apa ni, uh, talbiahnya dengan labaikallahu labaik labaikallahi la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak jangan dibaca sebagaimana di halaman 28 cuba lihat halaman 28 ada orang tidak meneruskan dengan talbiahnya tapi memulakan dan kemudian baru talbiah apa dimulakan nawaitul hajja wa ihramtu bihi itu tidak ada tidak ada hadis yang mengajar seperti itu bacaan yang dikatakan niat berniat di halaman 28 itu tidak ada Jadi gantikan Dawaitul Hajjah wa ahram tu bihi Lillahi ta'ala dengan Labaikallahumma hajan Atau Labaikallahumma umratan Saya tahun ini insyaAllah Kalau kotanya cukup saya pergi. saya pergi Paling kurang 20 orang Kalau terkumpul saya pergi Kalau tidak saya serahkan kepada orang lain Kalau cukup insyaAllah Saya akan Dan saya dah bincang semalam dengan bos piring pula dia minta saya, saya ikut juga tapi tetap saya katakan kalau lebih kotaknya saya ikut kalau tidak saya tak mau penat-penat ya kalau boleh saya suruh, -suruh orang lain ganti saya tak seperti saya tapi ada yang minta saya pergi tapi kalau lima orang enam orang macam mana nak pergi kenapa saya katakan seperti itu satu bas tu isinya 40 orang kalau lima orang jamaah kita 35 orang orang orang bina, orang bina akan monopoli kita, eksplo, eksploitasi kita. Jadi kita tidak boleh hidupkan Sunda nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usirkan kalau nanti nak pergi dengan mana, cari sebanyak. Insyaallah, saya akan bantu antum. Dan kebetulan dua orang ni dah sampai. Posim Haji yang kita pergi dengan Fatrah dengan Abdul Rauf tu, kita kerjakan sebagaimana yang disuruh Rasulullah. SAW. Tidak kita tinggalkan walaupun satu sunnah. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan haji yang mabrur. Tapi ada orang main ikut apa yang ustaznya cakap. Bukan bukan ikut apa yang Nabi Muhammad SAW suruh buat. Jadi kita disuruh khudu'anni mana sikakum. Ambillah daripada aku cara kamu kerjakan haji. Jadi kalau ingin memperjakan haji yang mabrur, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah ana relevan membantu antum walaupun rasa berat juga nak pergi haji bukan berapa kerana tugas di sini banyak ya. Jadi kalau ada 20 orang saya akan pergi. Begitu juga masa tawaf, lihat di halaman 29. Di halaman 29 kalau nak tawaf kita baca apa? Baca bismillah saja terus tawaf. Tetapi orang-orang bid'ah kena hafal ni. Kena hafal, kadang-kadang dia pegang buku macam ni nak hafal, orang ramai Kena langgar jatuh Hilang dia punya niat <laughs> Itu yang kesian Niat apa namanya? Lama-lamanya patah balik cari buku lagi Cuma, Ya Itulah Bila ramai orang kadang dia punya niat Lupa dia Memang lupa Dia ketakutan orang ramai Manusia penuh kan Manusia Jadi Tidak ada baca niat Apabila nak Bertawaf Niat saja Bismillah Terus jalan Kalau dah ada ke Depan Hajar Aswad, orang tanya antara nak apa? Dengan sibuknya orang Kita katakan, jawapnya nak apa? Nak tawaf, itulah niat bukan Susah sangat Anta bila ada di Hajar Aswad Bukankah kita bermula tawaf di Hajar Aswad Bila ada di Hajar Aswad Orang bertanya, antara nak apakah Hajar Aswad tu sibuk-sibuk Sedangkan orang ramai, ratusan orang Ratusan ribu orang Kita katakan, saya nak tawaf, itulah niat Nak cerita dengan Allah Tak payah Jadi Bismillah, terus kita pusing tidak perlu baca Allahumma inni uridu tawaf baitik Haram sab'ata ashwat tawaf al Qudumillahi taala tak payah baca ni seperti itu Abdul Rauf jadi baca ni nah, tidak ya anda faham nah, tak tak ada sebab ini bid'ah jadi Bismillah Alhamdulillah kita Bismillah sebab kita dah latih jamaah baca dengan Bismillah Bismillahi Allahu Akbar itu yang paling tepat Bismillahi Allahu Akbar jadi kita terus di halaman 35 tadi. Jadi kalau dah sampai di miqat, kita dah pakai ihram, untuk haji kita katakan labbaikallahuumma hajjan. Kalau umrah labbaikallahuumma umratan. Sebagian ulama mengatakan kalau kita katakan labbaikallahuumma hajjan walaupun kita nak kita nak pergi umrah tapi tetap sah sebab umrah itu haji, haji juga, cuma hajinya haji kecil. Ya, ada buku ni sahabat? Haji, hari ni haji alaman 35. Jadi kita katakan katakan labbaikallahu hajjan atau labbaikallahu umratan. Jadi bacalah apa yang sudah ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Apa arti Allah uh, Allahumma labbaikallahu labbaikallahu hajjan atau labbaikallahu umratan? Apa artinya? Artinya, ya Allah, aku sambut suruhanmu untuk umrah, kalau umrah kalau haji, Ya Allah, aku sambut suruhanmu untuk haji. Itu kalau untuk haji. <coughs> Begitu juga, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Kami mengucapkan dengan lantang. Kecuali wanita. Kalau lelaki-lelaki mengucapkannya, La baikallahumma hajan ataupun la baikallahumma umratan. Itu dengan lantang. Ia ini menggeraskan suara. Mengangkat suara. Ini juga sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimullah. Sehingga pendapat Imam Syafi'i, kalau anda tidak melafazkannya tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan kalau anda nak berhaji atau tak katakan labbaik Allahumma hajjan ataupun labbaik Allahumma maka haji anda tidak sah. Kecuali terlupa katanya. Kalau sengaja ditinggalkan maka hajinya sebab indah indam niat, syaratnya antaranya adalah niat. Jadi niatnya kita baca cukup labbaik Allahumma ataupun labbaik Allahumma Mudah kan? Menurut Ibn Taymiyyah, membisu dalam mengerjakan ibadah haji atau umrah, tidak mahu berkata, sehingga tidak melafazkan talbiah, maka ia adalah suatu perbuatan yang bin'ah. Ibn Taymiyyah mengatakan bin'ah. Cuma wanita, walaupun dia tidak dapat melafazkannya, tidak boleh melafazkannya, dilarang melafazkannya, tetapi dia mengkomatkan mulutnya sahaja. Tapi lelaki laki tetap dimengeluarkan suara. Bagaimana caranya? Labbaikallahumma hajan ataupun labbaikallahumma amratan. Kita teruskan. Jabir berkata lagi, Dan tidaklah kami niatkan talbiyah haji kecuali untuk haji. Jadi haji kita baca, labbaikallahumma hajan. Itu pendapat dia. Tetapi walaupun umrah kita katakan labbaikallahumma hajan, kerana umrah tu haji kecil, tetap sah. Tetap sah. Tuan-tuan, kenapa saya buat... Berperingkat-peringkat ni seminggu sekali Ada orang nak pergi haji Oleh kerana tak pernah belajar Dia leka Dapat haji percuma Datang ke rumah saya sibuk-sibuk Saya -sibuk. cakap sorry lah saya tak boleh layan Dah datang rumah saya dari pagi sampai tengah hari Nak datang lagi, nak datang lagi Saya bukan untuk dia Di berlaku ni ada orang nak pergi umrah. Kuliah kita kita dapat tahu Kuliah kita pada hari Rabu Di tempat, di tempat ni, dia buat tak tahu je Tanya anak-anak dia, dia datang ke rumah nak Sekali datang ke rumah ah. Dari pagi sampai tengah hari, jangan nak Zuhur baru kita belah. Nak, aa, baru belah. Dapat dua hari nak datang lagi. Dah datang lagi. Kata Nana ini bukan caranya. Datang ke kuliah nah. Di kuliah kita ramai-ramai. Faedah dapat kepada semua. Ini seorang-seorang. Datang dengan satu keluarga huru-hara di rumah nah. Ana bukan tak mau tolong, tetapi masanya. anak tidak boleh melayan orang datang ke rumah nah untuk satu masalah. Datang pergi kuliah. Kita ramai-ramai Kongsi Faidahnya untuk semua Betul kan? Dia untuk seorang-seorang. Saya tak ada Masa saya untuk seorang-seorang Sekarang tak ada Minta maaf Saya bukan sombong Saya penat di buatnya Letih Kadang-kadang orang datang Daripada pagi Tengah hari Jom kita pergi sembahyang. Dia ingat nak balik rumah Tak Dia datang lagi semula Sampai petang Lagi letih Malam nak kuliah lagi Malam nak memilih lagi Bukan ada tak mau terima tetapi tolonglah kalau nak juga elmu datang ke majlisnya di mana di sini ataupun di tempat-tempat yang dia sudah tahu dikongsi bukan untuk seorang-seorang seorang-seorang tak ada lagi dah fasenya dah habis dah bukan saya sombong saya katakan ya kalau nak harapkan duit memang tak pernah bagi duit harap pun tak harapkan duit datang dari pagi sampai petang buku pun kadang-kadang kita kasih percuma dia tak pernah bayar di jalan bawa tak tahu dia. ini berlaku ada bukan ongkep tetapi untuk kebaikan bersama kita bersama-sama lah berfikir anak pun dah penghujung dah 58 dah penghujung lah jadi masa anak yang sedikit ni tolong anak nak hargai pertama saya nak beri tumpuan kepada kuliah seperti ini dan kedua untuk menulis kerana dakwah yang kekal adalah meninggalkan buku besok-besok Mudah yang anak tinggalkan tu manfaat untuk kamu semua jadi jangan dikacau lagi waktu anak begitu juga telefon ada orang telefon, Ustaz. Lagi satu soalan Ustaz. Lagi satu soalan Ustaz. Nanti cerita punya kisah. Nak habiskan kisah dia tu, dia bercerita berapa jam. Ha, jadi, minta maaf kalau saya tengok nama orang yang suka banyak cakap, suka berapa panjang, saya tak angkat. Minta maaf. Sekarang saya katakan -kata terus-terang. Ada orang marah, merajuk. Ustaz, telefon tak angkat. Macam mana nak angkat? Kau bercakap apa jam-jam? Kadang-kadang, anak-anak anak kembang. Anak sedang makan, di telefon. Kata nak makan. Satu soalan lama alam nasi -alam, alam, alam tak boleh makan Kembang nasi Tak kisah Kadang air pun sampai sejuk Minum air batu, air batu pun ajai Tengok dah tak ada air batu Ini eh, minta maaf, ini anak katakan ini untuk saja Tapi kalau mustahak sangat Telefon, tak masalah Tapi cuma nak tanya, ustaz apa kau pegang perempuan ah, itu. Kawan saya bertanya kat sebelah ni Kata Katana buang masa, kau jawablah. Daripada belam mengkoyok kuliah aku tapi kau tak nak jawab. Macam mana? Kadang-kadang masalahnya buku. <coughs> masalahnya buku. Bila tak ada buku, dia tak ada rujukkan. Katana ambil buku tu, kuliah yang lalu tu ada buku kan? Kita tengok. Begitu juga bab haji. Nanti kalau bertanya, tanya macam mana niat haji, kau hantar buka bukunya. Betul kan tak Saudun? Senang aja. Apa niat haji? Labbaik Allahumma hajjan. Kau nak cari, nak cari buku yang ada niat Baca seperti tadi, itu buku bid'ah. Anda tak anjurkan, beli buku bid'ah. Insya Allah. Kemudian, ini bermakna tarbiah adalah wajib. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, boleh menyebabkan haji kita luput. Ataupun haji kita tak sah. Kerana sebagai sebagai niat yang wajib dilafazkan. Kerana tarbiah adalah sebagai pengganti niat yang wajib dilafazkan. Setelah melafazkan, Ya, lafaz yang kita baca tadi, la baikalallahu mahajan ataupun la baikalallahu mawalatan. Bagi dia meneruskan dengan talbiah dengan suara nyaring yang juga hukumnya wajib. Setelah kita katakan la baikalallahu mahajan, maka teruskan la baikalallahu mala baik, la baikala syarikat al baik, inna al hamda wal naimata lak wal mul la syarikat. <coughs> Talbiyah ini adalah hadis Bukhari, Muslim, Ibn Majah dan ramai lagi prawinya. Albiha yang dibaca tadi labbaikallahu hajjan kemudian labbaikallahu labbaik labbaik, syarika labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika ini adalah hukumnya wajib jadi siapa yang tak melafazkannya maka hajinya tidak sah ini kesepakatan ulama ya tapi ada orang dia tak tak tak gunakan labbaikallahu hajjan dia baca Nawaitul hajjah wa, ah, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala Itu bukan talbiyah. Jadi Labbaika Allahumma hajjan Ataupun labbaika umratan Baru sambung talbiyah tadi Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wa ni'mata laka wal mu Itu baru Menyambarkan talbiyah haji Ataupun niat haji Ada pun dia baca Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala Kemudian Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Itu tidak sah Karena yang pokok adalah labbaikallahu hajjan. Dulu kalau kalau umrah labbaikallahu umratan. Kalau anda ganti nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi taala itu bukan talbiah. Anda membaca niat. Sidakan disuruh berniat. Dan kalau anda baca niat adalah labbaikallahu hajjan ataupun labbaikallahu umratan. Tetapi kalau kita tengok buku-buku yang ditulis oleh Rab A, ah, jadi berikan oleh beberapa syarikat travel agency di Singapura, labbaikallahu mahajjan tidak disebut. Labbaikallahu ma umratan tidak disebut. Sedangkan dalam hadis Bukhari labbaikallahu mahajjan. Kalau umrah labbaikallahu ma umratan, kok itu dibuang, diganti dengan yang datangnya daripada siapa kita tak tahu. Yang datang daripada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam labbaikallahu dibuang, ditukar kepada, kepada niwatul haj, niwatul hajj fa ahramtu Subhanallah. Hadis sebagai sebagai wahyu Dibuang tetapi perkataan siapa dipakai. Bodohnya mereka. Makanya memang, memang benar tak? Salam berapa ramai orang pergi haji tapi hajinya hanya sia-sia. Apa tak? Sia-sia. Terutama kalau orang pergi haji, nanti balik cerita yang magic-magic. Saya jumpa itu, jumpa ini. Apa? <laughs> Betul kan? Oh, saya jumpa ustaz orang tu orang itu begini-begini-begini. Lepas itu cakapnya benar. Ini semua menambah-nambah. Kadang, kadang tak malu dia cerita kat TV 3 dia menangis-nangis Tetapi anda yakin Saya yakin-yakin tipu Oleh kerana dia bercerita Dengan perasaan menangis ha? Biasa Manusia kalau perasaan sangat Cakap dia boleh menangis Dia jumpa itulah Jumpa wali Allah Saya jumpa di pintu ka'bah tu Wali Allah Sedang duduk ke Kepala hutang kau <laughs> Pintu ka'bah duduk Kadang sampai hati Dia cerita, tipu manusia seperti itu Apa kerja wali Allah Duduk kat Polis Polis polis pun tak ada Duduk kat pintu Bitu Ka'bah Ada? Ada Boleh tu tak berani Duduk kat Bitu Ka'bah tu Artinya kakinya ke bawah Menghadap kita Allahu Itu wali dia Dan macam-macam je. Kadang-kadang saya Menyampas sangat Saya tak mendengar tu saya, saya tinggalkan Kadang-kadang duduk kat Balik haji Dia tanya Pak Haji Apa khabar Biasa Macam mana kerja uh, haji wah Datang ke rumah orang, orang. Dia cerita yang bukan-bukan Ini majlis dia antaranya Cerita yang bukan-bukan Saya usah kat, kat Haji oh, Allah senangkan Makan pun sedap, sehat. Alhamdulillah. Tapi, berlebih-lebih-lebih. Kenapa dia berlebih-lebih? Nak menunjukkan hajj dia hebat. Tetapi, bila kita kata-kata, Bakji, di di, semasa di, apa, di, miqab baca apa? Baca talbiah. Katanya, dia baca nawar itu, haji itu saja. Maka ini sendiri, tuan-tuan, kenapa saya buat cerita ni? Supaya kita jangan seperti mereka. Nabi mengatakan, khudu'anni mana sikakum ambillah daripada aku, Cara-cara orang kamu kerjakan haji. Kita nak pergi haji kerana Allah. Bukan nak cari benda yang pelik-pelik. Sampai kadang-kadang cuba lihat. Pak haji tu sedang bertasbah. Saya pun tak tanya kadang. Oleh kerana dia balik haji, biasalah kita salah. Dia kata, saya tasbah ni 40 kali saya bawa tawaf. Subhanallah. Tasbah 40 kali bawa tawaf ada apa pada tasbah dia bawa 40 kali? So, kong lebih baik sebab menutup aurat. Kepala Jadi kalau kita layan dia Nanti dia akan mengatakan Inilah wahabi Aku cerita mu tak percaya Jadi bagi kita Jangan bawa cerita yang pelik-pelik Kita Kalau nak cerita dengan Dengan apa Dengan uh, Masyarakat Bagaimana kita kan Kita kerjakan haji dengan sempurna Ada pun yang pelik-pelik Makanan Arab ke biskut Arab tu tak payah Sebab bila balik cerita Allah Ada orang saya Ada orang saya sedang jalan-jalan kasih biskut Punya sedap satu hari Kenyap katanya orang Arab ni suka kasih kita makanan-makanan pelik-pelik -makanan ni, ni. Jadi kita jangan pelik lah tu. Jadi kalau pergi haji jangan fikirkan yang itu. Jadi bila kawannya bawa cerita yang yang pelik-pelik, nanti dia balik lebih pelik, lebih peliklah lama-lama tak ada cerita haji tapi cerita dia bukan-bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ya sahabat, atau boleh menambah bertalbia seperti berikut. Labbaik wa sa'dayk wal khairu kulluhu biyadik. والشر ليس اليك والرغباؤ اليك والعمل لبيك حقا حق تعبدا وريقه ataupun kita boleh baca juga talbiyah labbaikallohumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak labbaik ilahal haq labbaik ditambah di hujungnya ilahal haq labbaik Maknanya, antum baca sendiri lah ya. Ibn Abbas menjelaskan bahawa bertakbir dan bertahlil sebagai pengganti talbiah adalah perbuatan bid'ah. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah penat, la baik Allahumma la dia baca la ilaha illallah. <laughs> Separuh lagi, giling kepala, Syekh. Allahu Akbar. Dalam bahasa dia dengar macam mana orang tu ni? Dia bawahnya tasbih, la ilaha illallah. Orang talbiah, dia bertahlil. Berlaku Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat nak talbiah Dah penat talbiah Lebih baik hantar diam Daripada hantar bawa bidah <laughs> Kalau hantar bawa bidah Hantar dapat apa? Allahuakbar Ha Haji kalau bidah tak Sayang takut hajinya tak diterima Kalau kita tegur Kalau kita tegur Anak 10 tahun di sana eh, Bila anak tegur kadang, kadang anak ikutlah Haji diorang Sebab ada kawan-kawan Daripada Singapura Anak ikut anda tengok, anda cakap dengan dia, Syah, anda tak ajar ke mereka ni? Ustaz, mereka memang kurang ajar. <SILENCIO> apa istilahnya? Lawan. Apa arti melawan? Kurang ajar. <SILENCIO> Jadi katana, entah kita sabar. Tapi memang, apa yang mereka dapat daripada guru mereka dah bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, bila kita dapatkan yang baru ni, sedangkan ini bukan yang baru, ini adalah yang asli, Mereka tak mereka tak yakin dengan kita. Itu masalahnya Makanya anak katakan tadi Kalau cuma lima orang takkan anak pergi Nanti dalam bas anak kena pimpin Berapa orang, 40 orang Yang 40 orang itu sesunah Sebesar nak ikut sunnah Alhamdulillah -Al jadi gaduh apa Jadi tak pergi Kalau 20 puluh orang insyaAllah Kita ramai-ramai 20 orang Kita Kita tawan mereka Kalau <gulah> <gulah>, kita <istilah> tawan <gulah> nak digunakan Kita ajar mereka jadi sunnah Itu lebih baik daripada kita pergi Kita melayan orang-orang Bid'ah akhirnya kita Bermasalah dengan orang Kemudian bertabiah dengan cara serentak dengan satu suara juga adalah amalan bid'ah. Macam mana? Ada takum. labbaik, labbaikala sharikalaka labbaik, innal hamda wan labbaik. Kalau kebetul kalau kebetulan ramai emak tak kisah tapi di atok-atok tu jangan. Atok dia Z Jadi takum, dia baca dulu yang belakang ikut semua. Kalau kebetulan ramai-ramai tak ada masalah. Ya, katakan anak sebut tiba-tiba ikut ramai, -ramai tak ada ya, masalah. Tadi kalau dia tu itu tidak boleh. Talbiah bagi orang yang umrah selesai dihentikan apabila sampai ke Hajar Aswad. Di itu ketiga ingin memulakan tawaf. Tetapi talbiah bagi orang yang mengajukan haji selesai ketiga mengakhiri ingin melempar batu jumlah Akaba. Ini yang banyak silap itu umrah, pertama sekali bila sampai di Masjidil haram kita tidak ada tahiyatul masjid, tapi ramai-ramai mereka duduk kadang tunggu kawan-kawan tahiyatul masjid kalau kita datang umrah atau haji, jangan tahiyatul masjid, kita terus ke hajar, ke hajar aswad sampai hajar aswad, talbiah habis talbiah habis, bagi umrah bagi yang umrah setelah sampai di situ, kita terus tawaf Lepas tawaf disunahkan sembahyang doa keaad di makam Ibrahim. Lepas makam Ibrahim kita pergi ke Multazam Kita berdoa di Multazam Tapi kalau musim haji susah. Jadi kita boleh sembahyang di mana saja. Kalau musim umrah, kadang-kadang kalau bulan Ramadan lebih banyak kadang-kadang pada musim haji. Jadi kita boleh sembahyang di mana saja. Pergi juga tawaf tidak semestinya di belakang Di atas juga boleh. Lepas kita tawaf ya, pergi keliling. Tidak ada sawaf tu keliling. tujuh keliling. Tawaf tujuh keliling. Ya, ingatkan anak. Kalau mana itu lepas. Tujuh keliling. Kemudian sembahyang dimakan Ibrahim. Kemudian menghampiri Multazam. Minta Kaabah tadi. Yang kata orang tu ada nampak wali dia duduk kat situ. Ha, itu pembohong besar. Jadi kita uh, berdoa di situ. Doanya mustajab. Lepas berdoa, ok. Kita cari aizam-zam minum. Lepas minum, bagi sikit, tuang at kepala. Jangan kepala kita sapu kepala kita supaya segar baru pergi ke masal ah. di masal ah kita sa'i. dan tidak ada niat niat tak payah tak ada niat niat di situ ada doa doa sebagaimana kita kali nanti, baca doa kemudian terus tujuh kali satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi penghabisannya adalah safah dan marwah penghabisannya di marwah pastinya di marwah bagi lelaki di situ Masa pertama ada kawasan hijau-hijau. Di situ kawasan supaya berlari anak. Tapi kalau bawa isteri janganlah berlari anak. Nanti isteri jadi tinggal senakan orang ramai. Tapi kalau seorang-seorang, boleh berlari anak. Itu untuk lelaki. Sebab perempuan tidak sunat. Begitu juga tawaf. Tawaf bagi lelaki laki. Pertama, kedua, ketiga disunatkan berlari anak. Tetapi kalau ramai orang sangat, janganlah berlari anak takut kita tolak orang. Sebab kita wasalam at-tawafu Qasalah, tawaf itu seperti solat Tak boleh ganggu orang Jadi itu kita kena faham sepaham fahamnya. Jadi kita teruskan lagi Talbiah bagi orang yang umrah Selesai dihentikan apabila sampai dihajar aswad Iaitu ketiga ingin memulakan tawaf Tetapi talbiah bagi orang yang mengajikan haji Selesai ketiga menghampiri Ingin melempar batu jemrah akawah Jadi orang-orang yang kerjakan haji Bila kita mentikan uh, talbiah Apabila kita uh, mula melontar di, di tempat lontaran Ya yeah, insyaAllah Perlu diketahui bahawa orang yang sedang ihram adalah Bid'ah hukumnya jika melakukan solat Tahiyatul masjid Itu di underline kalau buku sendiri Pinjam jangan ha, Nanti orang orang dah beli Dia balikkan kepada saya Perlu diketahui bahawa orang yang sedang ihram Bid'ah adalah bid'ah hukumnya jika ...berlakukan solat tahiyatul masjid... ...setelah memasuki majlil haram. Perganti tahiyatul masjid ialah tawaf... ...kemudian solat, dua rekaat... ...di belakang makam Ibrahim... ...terada menurut hadis salam... ...bahawa... ...kami memasuki Mekah... ...pada waktu matahari... ...pagi mulai naik... ...iai waktu duha. Lalu Nabi SAW... ...menuju majlil haram... ...dan baginda... ...menambati untanya kan untungnya ya untanya betul kan untungnya kemudian masuk ke masjid lalu nabi mengusap hajar aswad yang diistirahat di mulutnya daripada hajar aswad tapi kita mesti majin macam mana nak usap hajar aswad tapi kita berdiri tepinya kita lambai ya Bismillahih Allahu Akbar sekali ya Bismillahih Allahu Akbar Bismillahih Allahu Akbar Bismillahih Allahu Akbar baru jalan ya saya ini bina ah. sekali saja kalau mampu usap usap kalau mampu cium, cium. Kalau tidak usap. Dan Rasulullah SAW pernah di atas kendaraan, ialah dulu kan tak macam sekarang Kaabah. Dah tak ramai seperti itu. Rasulullah SAW pakai tongkat saja. Dengan tongkatnya. Boleh tak ada masalah. Tapi sekarang kalau kita nak bawa seperti itu mana boleh. Dah ramai sangat orang kan. Ia, jadi kalau kita katakan bawa tongkat, kita tak boleh sentuh dengan tangan, dengan tongkat pun boleh. Nanti ada hadisnya. Jadi kita mulakan dengan mana. Dan tempo hari semasa saya digombak, di Gombak, di Kuala Lumpur sana, ada seorang uh, Orang muda Dia nak pergi haji Dia tak puas hati dengan gurunya Dia datang ke kelas sana Anak tak pernah jumpa orang ni Sebab so, Saya nak tanya dengan ustaz satu je Katana silakan Kata guru saya Bila saya pakai ihram Saya tak boleh kucup Hajar Aswad Katana guru ni tak betul Pakai ihram Tak boleh kucup Hajar Aswad Kalau boleh Kita tak setia sekucup kan Tak boleh apa katanya ajar asahl ada minyak wangi kalau kita sembunyi minyak wangi nanti kena dam kata ana subhanallah Nabi buat sahabat buat orang-orang alim sampai sekarang buat yang guru hanta tu alim apa namanya haji apa namanya Haji Malboro ada dulu satu istilah di kampung ana haji kolok-kolok ada haji kolok-kolok ingat dekat kampung dulu songko aji aje tapi tak bagi haji itu nama ke haji kolok-kolok tapi tak popular perkataan ni ana masih ingat lagi Wahsala buat bapa anak belum pergi haji, Dululah kita ni samseng juga masih kecil. <laughs> bapa anak dipanggil haji kolok-kolok, apa lagi kami manta lah muda tu. <laughs> ini masih ingat. Wahsala buat bapa anak tak pergi haji, tapi pakai cukup haji. Dulu orang Melayu jangan pakai cukup haji kecuali pergi haji. Kalau anda pakai haji macam ni belum pergi haji, dikatakan haji kolok-kolok. Ngapung mana? Jadi menghambulah kami. <laughs> Jadi kita katakan bahawa apakah kita nak kejikan haji? Bagaimana di surat Allah SWT, kalau kita di surat Allah SWT, kita kucuk. Jangan tidak kucuk. Tetapi kalau tidak mampu, kita pegang. Kalau tak mampu pegang, kita cakap syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah kan? Jangan paksa. Kemudian ada satu lagi, penipu-penipu di tepi Ka'bah itu ramai. Terutamanya musim umrah. Nanti ada orang-orang yang berbahasa Melayu. Tak kira lah orang Malaysia ke orang Indonesia ke orang Thailand ke yang berbahasa Melayu. kita cakap, Tuan Haji, dah cium belum? Hantar cakap, belum. Tiba-tiba nanti pengkawal dia, nanti dia buka dia suruh, dah cium. Seribu kena bayar. Paling-paling bertekak, dia orang boleh pukul. Kata anda dipuk polis lah, tapi dia orang tak tahu urusan ni. Paling-paling 200 riyal, 300 riyal. Jadi di sini, tak payah ambil upah, upah orang, kepung supaya kita... Kucup. Ini sekarang tak ada trennya. Orang Malaysia dua, tiga orang ada tipu. Biasanya orang tua-tua. Orang tua-tua cakap -tua, Pak Ji, sudah sudah kucup belum? Belum. Nanti dipegang lah. Dipegang, dipaksa. Ditolak, ditolak sana dia lima, enam orang tau. Udah-udak ni. Nanti dia suruh cium. Dia cium lah puas, puas Nanti lepas tu dia bawa pergi tepi, dia minta duit. Seribu dia minta. Menggigil kawan tu sebab dia orang nak pukul. Saya kalau pergi haji ni, saya nak report dengan jabatan apa dengan bahagian haji tu. Supaya ditangkap orang-orang seperti ini. Banyak berlaku tau Banyak orang adukan kepada saya Jadi, tidak ada upah Katakan kita tak nak cium Kita kasih orang sebagai upah cium Itu juga tidak ada, sekarang dah ada Tanya Sadun Sadun dah cium belum? Kalau tak berani cium uh, Upah kami 200 ke? 100 kami terlalu cium Mana ada Syed? Ya. Tapi si bodoh si bodoh ni Dia rasa Kalau tak dapat cium, solat tak sah Maka dia kasih juga Lontar tu tak ada masalah. Sebab lontar tu kalau kita tak tak mampu, kita boleh upah. Kalau memang betul-betul tak mampu. Sakit dan sebagainya. Tapi kucub tidak ada. Hatta tawaf pun tak payah. Jadi ada gulungan-gulungan uh, orang yang mengambil kesempatan. Jadi antah kalau ada ilmu seperti ini, antah tak akan tertipu oleh mereka. Jadi, mengucup hukumnya sunnah. Jadi kalau anta pakai apa sekalipun kalau ada cucuk mereka cucuk uh, apa ada mereka yang nak bantu atau kucup, tak payah anta kucup sendiri tak payah bantuan siapa, -siapa. dan itu hukumnya sunnah saja kalau tak dapat haji anta tetap sah ya satu lagi ya kadang-kadang ada orang yang nak bagi berkat berkatnya tawaf kalau sampai di rukun yamani kalau sempat kita pegang sentuh-sentuh kalau tak sempat tak payah kasih. Isyarat seperti ini Yang isyarat di mana saja? Dihajir Aswad Tapi ada orang tak puas juga Dia ambil dia punya kain tu Dia lontar ke mana? Dia kat Kaabah Banyak Anda tengok apa benda ni Dalam mana tak ada Sungkut begitu dilontar lontar ke Kaabah Kena je kat Kaabah Dia orang ambil Ah Ini buat berkat Ini semua perbuatan Bid'ah boleh bawa kepada syirik Anda tengok nanti mesti manji Untuk apa tu? Kalau songkok macam ini agaknya kalau dilontar, anda tengok, lepas tu songkuk je berubah. Kalau songkok putih, anda tengok, dilontar, lepas tu berubah. Kenapa? Berapa banyak yang pijak? Oleh kerana satu orang buat bina, semua nak buat, nasib wanita tak buka, dia terkong, lontar. Jadi ramai betul. Macam mana? Raus, nak tengok kan? Subhanallah. Anak balik, anda fikir macam mana zaman ni eh? Kemana ulama-ulama ni? Jadi ulama-ulama ni yang mengajar mereka buat bid'ah seperti ini Atas nak dapat perkaraan ha, Kucup Separuh <tuh> Nanti bila tak ada orang Orang-orang yang dapat pergi Mekah Masa musim panas misalnya Tak ramai orang Dah tahu apa buat? Macam cicak Macam cicak men Tahu? Sapu suruh seperti itu? Dia badannya Dikucup Apa Ka'bah tu? Apa Sejak sebelah sini, sejak sebelah sini Sejak dainya, subhanallah Satu lagi kalau hujan Itu kan ada Mas punya apa Saluran air mas tu Terperasan Tak perasan yeah. tak? Iya. nak tengok atas, nak tengok kalau ada gambar ka'bah Tak tengok Itu kalau hujan, orang-orang bodoh Orang-orang jahil Dia di nak minum air itu, air itu air apa? Banyak tak air burung Burung apa? Ramai-ramai separuh bergaduh, kalau boleh nak mandi-mandi, kan kotor hari itu. Nanti bila orang Arab marah, polis-polis tu marah, dia cakap, polis ni wahabi. Anak cakap dengan polis, biarkan lah. Daripada hantar basah-basah, dia basah, dia suka kan. Kotor jadi minum. Banyak orang Pakistan. Anak tanya, apa bagus? Oh, katanya berkat besok masuk syurga, sebab ada tanda. Ini tanda apa masuk syurga? Tanda bin'ah. Begitu juga kami kat sufitel betul-betul tengok ke mana ke bagian bahagian e Zamzam satu bilik dengan fatrah rapulah siap siap oh satu bilik kita tengok tak nanti tengah hari orang-orang Pakistan beli kain satu tak apa ini cerita bagus ya beli satu kain satu gulung tu nanti direndam kat e Zamzam direndam kat e Zamzam nanti ditaruh kat mana ingat tak bos dia jemur gulung-gulung anak kadang-kadang pagi-pagi anak keluar nak tanya dengan keling dia Separuh, pandai pasal Sebab dia orang ada apa? Ada madrasah, dia orang potong-potong jual Apa katanya? Kalau antah besok mati Kapan dengan kain yang sudah dicuci dengan zam-zam ni Masuk syurga? Oh. Allahu Akbar Tunjuk bodoh Nasib orang harap pada masa itu tak ramai Orang harap tak tak kacau lah kan? Tetapi kalau masa ramai orang, memang dirampas Dirampas Anda tengok, eh, Dia ni pandai Dia tak ada orang, dia jemur Cepat kering jadi digulung, digulung, digulung lah tanya buat apa. Kain kapan? Begitu juga ada orang yang kain ihramnya dia tak bawa balik. Itu bagus. Sekarang-kadang dia buat balik, dicuci dengan zam-zam dulu. Sampai di rumah, itu disimpan baik-baik. Dia pun dikatakan kepada keluarganya? Kalau aku mati, kapankan dengan kain ihramnya? Banyak orang Singapura pun banyak sampai sekarang. Bila ikut kuliah kita, boleh tak bawakan ikhram besok kita nak tunjukkan bagaimana dia pakai ikhram? Ada ustaz tapi saya dah simpan lama. Kenapa simpan lama? Ada cerita. Apa ceritanya nak jadi? Kapan mati masuk syurga? Kata anda bidaan tak bawa pergi sini Lebih baik anda tunjukkan kepada sahabat bagaimana mana dia pakai ikhram? Sekarang kan ikhram seolah-olah kita pakai sendiri sekali saja Kalau dua tiga kali tak boleh cuci Buatan Cina yang murah Kalau kita cuci memang dah nampak jarang sangat Macam kita punya semua tinggal ya? Eh? Kita punya semua tinggal Pasal kalau dicuci kita dengar tak boleh pakai Al-Qulihal jangan niatkan kain ikhram dibawa balik untuk jadi kapan ia menjadikan kampung masuk surga bukan kapan tu. Tak takkanlah masuk surga pakai kapan boleh masuk surga pakai kapan tak cantik masuk surga pakai kapan dimangkirkan pakai kapan kata hadis dimangkirkan manusia itu telanyang mogil sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah Salah. tidak malukan mereka kata Rasulullah Salah pada masa itu tak ingat apa. sehingga yang dah sunat ini dikembalikan kulit tu bogile-gile perempuan. Pakai kain-kapan? Allahu akbar. Jadi khurafat-khurafat seperti ini kalau tidak dihapuskan oleh ustaz-ustaz kita, dia akan menjadi satu kepercayaan dan bila jadi satu kepercayaan nak buang susah. Jadi sekarang kita hapuskan dulu. Jadi tidak perlulah menunggu janji wali kita, kau pergi haji nanti aku tunggu kau di pintu Kaabah. Ah ha, itu tak percaya, jangan percaya tu. Itu satu bohongan. Seperti dulu berkasih sayang ya. Aku tunggu kau di situ syurga Dua-dua buat bidang Buat maksih nak matuk, mak, tunggu syurga mana Jadi uh, Bab haji perlu dipahami Secara sunnah, jangan buat khurafat Dan jangan bawa cerita khurafat Cerita khurafat itu menjadikan manusia Buat khurafat nanti Begitu juga Semasa mengusap di halaman 39 ini InsyaAllah Betul? Iya. Yeah. Semasa mengusap hajat aswad Jika tidak berdaya menciumnya Rasulullah sawal Allah S.W.T hanya menyentuh dengan tangannya. Jadi dengan kanan, tangan kanan sahaja sebelum apa sebelah tangannya sahaja bukan dua tangan yang di tangan kanan. Dan disunahkan mengusap hajar aswad di setiap tali putaran jika mampu melakukan demikian. Atau mengisyaratkan dengan tangan kanan dan boleh juga menggunakan tongkat sambil membaca takbir Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk amalan sunnah ialah pengusat Rukunul Yamani jika berdaya melakukannya. Jadi gini, katakan ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Kita pusing. Di sini Rukunul Yamani sebelum sampai Hajar Aswad. Di sini ada Rukunul Yamani. Rukunul Yamani ni kita sentuh. Kita sentuh saja. Kita sapu Rukunul Yamani. Dengan tangan kanan. Kalau tak berdaya, kita jalan saja. Tak ada lambai. Ada orang jahil, dia lambai. Dan di antara rukun yang mani sampai hajar as kita baca rabbana atina fid dunya hasanah hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini kita cucuk. Tak mampu cucuk, kita pegang. Dengan tangan kanan saja bukan dua tangan. Tak mampu pegang, kalau ada tongkat, kita sentuhkan dengan tongkat. Kalau tak mampu juga, kita beri isyarat. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ya. Apakah boleh mengada azan solat kita katakan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar? Boleh. Ada orang tak boleh mengada kalau terpusing katanya, ulang lagi sekali. Maksudnya gini, katakan dia tawaf begini, tiba-tiba kena langgar Pak Arab, badannya terpusing macam ni. Batal katanya, Ya, Yashir. Anta nak terpusing tiga kali, empat kali, tak ada masalah yang penting, kata habiskan tawaf tu. Tak ada kena-mengena. Ada mengatakan mesti, apa, sebelah kiri ni, kat dinding Kaabah. Kalau terpusing, batal. Bila antar nak dapat macam tu? Orang penuh. Ini semua fatwa-fatwa. Kadang, kadang orang tu tak pernah pergi haji. Tetapi ditugaskan untuk mengajar khusus haji. Jadi dibayangkan kepalinya. Hantar ingat orang yang pergi haji ni semua, boleh ikut peraturan. Kebanyakannya tak ikut peraturan. Betul kan? Dia langgar orang semacam. Lah, separuh main ni. Subhanallah. Makanya kata Allah SAW hadis, At-tawafu qas-salah. Tawaf itu seperti kerjakan solat. Tak boleh sakitan di sana. Tak boleh menyakitkan sana. Tak boleh tolak dan sebagainya. Macam kita solat. Boleh sakiti orang sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang? Tidak boleh. Tetapi ada orang salah tafsir pula. Ataupun dimaknakan hadis ini. Tawaf itu seperti solat mesti ada uduk. Tidak. Tawaf tidak wajib wajibkan uduk. Tetapi masalahnya kalau kita tak ada uduk dalam tawaf. Lepas tawaf kita kena sembahyang dua rekaan. Jadi itu yang kita bersedia beruduk dulu. Jadi orang takut batal. Kenapa? Apabila batal semasa dia tawaf nak sembahyang dua rekaan. Dulu di bawah ada telaga zam, -zam. Sekarang telaga zam, zam sudah ditutup. Dia kena masuk melalui izin. Tak setidak tak boleh pergi telaga zam, zam Tak macam dulu. Dulu tahun 80-an, 70-an. Kami boleh mandi di telaga zam-zam Panaskan badan dengan air e zam-zam. Air e zam-zam itu hangat. Sebab dia keluar daripada batu. Tapi sekarang tak boleh. Kita tak tengok sekarang orang boleh masuk ke telaga zam, -zam. Dulu zaman kami boleh tengok. Boleh tengok macam mana air e zam-zam itu mengalir? Boleh. Tapi sekarang tak boleh, sebab terlalu ramai orang. Ya? Kemudian termasuk amalan sunnah ialah mengusap Rukunul Yamani jika berdaya melakukannya. Tidaklah bertakbir setiap kali mengusap sebagaimana hadis dari Ibn Umar. Tetapi tidak disunahkan mencium ataupun mengucup Rukunul Yamani atau memberi isyarat dengan tangan setiap kali melintasi jika tidak mampu mengusapnya. Ini kalau buku sendiri pun bagus di, di lain. Semasa melakukan tawaf, bagi dia sallallahu wasallam sentiasa beriddiba iddiba Iaitu memakai ihram yang yang apa yang kiri bahu kiri ditutup tapi yang kanan bahu kanan tu dibuka Iaitu kain ihram di bawah masa tawaf saja lain tak masa tawaf saja ya iaitu memasukkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan hujungnya menutup bahu kiri Sehingga kelihatan bahu kanan baginda <coughs> Maka sunnah dikerjakan oleh kaum lelaki-lelaki ketiga mengajakan tawaf Seterusnya Apabila selesai tawaf, baginda membentangkan kain ikhlam seperti uh, sediakala, kala iaitu tidak beridibak <coughs> Ibn Abidin berkata Disunnahkan beridibak Ketiga memulakan tawaf Yang ini nak tawaf, sedia Memakai kain ikhlam secara idlibat Sehingga selesai Tidak ada cara yang lain ya? Dilarang berbual ketika tawaf Kecuali yang baik Atau hanya yang penting saja. Sebagai keterangan dari Abdullah bin Abbas Bahawa Rasulullah SAW Kita ambil maknanya Tawaf di sekeliling Ka'bah Ataupun Baitullah Ka'bah Sama seperti solat Hanya saja <coughs> Kamu boleh berbual Di dalamnya Barang siapa yang berbual, taklah berbual dengan perbicaraan yang baik. Sebab malaikat aminkan nanti. Ya, Di situ dipenuhi oleh malaikat. <coughs> katakan malaikat rahmah. Begitu juga, wanita yang sedang haid diharamkan menggerjakan tawaf. Sehinggalah ia bersih dari haidnya. Sebagai mana hadis dari Aisyah RA, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya, itu yang ada haid adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah atas anak perempuan Bani Adam. Kerjakanlah apa yang diberikan oleh jamaah. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jamaah. Kecuali janganlah mengerjakan tawaf dan di apa? Di di, di bayitullah di hadis yang lain. Tidak boleh tawaf dan solat. Dari hadis ini, al-Bani menjelaskan. Bermakna orang yang sedang hate boleh duduk dalam masjid. Sebab keadaan Aisyah pada masa itu dalam masjid. Soal salam tak hala keluar. Majlil haram lagi di, di Kaabah. Pula lagi sekali. Dengan hadis ini, Al-Bani mengatakan bahawa diistimbat hukum daripada hadis ini ini pun menunjukkan bahawa perempuan boleh duduk dalam masjid masjid sebab Aisyah pada masa itu berlaku keadaannya di masjid. Kenapa tidak dihalau? Kedua, kata-kata salam tidak boleh tawaf dan di hadis yang lain, tidak boleh tawaf dalam solat. Bermakna mengajar Al-Quran boleh? Boleh Orang khid boleh baca Al-Quran Kerana di sini, kata-kata salam, salam dua saja, tawaf dan solat jadi boleh baca koran? Boleh. Boleh duduk dalam masjid? Boleh. apalagi belajar dalam masjid? Makanya, sebelumnya banyak wanita-wanita pertikaikan. Bila nak katakan boleh duduk dalam dalam uh, masjid perempuan yang head. Dan kita uh, bila jadi pertikaian, buat satu kertas kerja. Bila buat satu kertas kerja, di situ saya buatkan saya buatkan lagi satu hadis. Seorang wanita, kulit hitam. Apabila dibebaskan oleh tuannya. Dia pun tidak tahu di mana nak tinggal. Supaya aman di duduk dalam masjid. Masjid Rasulullah di Madinah. Sampai dia mati duduk di situ. Dan dibiarkan Rasulullah buat kemah. Okey, kalau duduk dalam masjid, dia wanita yang muda. Apakah tak keluar hid? Apakah tak keluar hid? Dia head sebab wanita muda. Di duduk dalam masjid. Aman di dalam masjid. Kedua, atau ketiga, Pernah Aisyah Anha Rasulullah tertinggal di punya sejadah. Sejadah kecil seperti sapu tangan assalamualaikum alas daynya dengan sedara seperti itu apabila Aisyah radhiyallahu anha di Rasulullah sallam mengambil sedera kecil itu dalam beliau apa kata Aisyah ya rasulullah aku head asalah As bertanya apakah tangan engkau berhead ya Nabi tangan kau jadi dia suruh ambil jadi di sini boleh boleh cuma ulama-ulama kita mengatakan kalau wanita yang sedang head kalau nak masuk minjit, pastikan dia tidak boleh Menguturkan minjit dengan darah hid Bermakna dia, dia kena pakai Pakai cawal lah, Supaya jangan uh, Menitis dan menguturi minjit Sebab darah hid itu tetap darah kutur, ya, kutur Jadi itu Sementara yang boleh kita sampaikan Untuk malam ni. Kalau ada soalan, teruskan soalan Teruskan ya. Hari ini panas, eh? panas. Tetang hujan, tapi ia teruskan sahabat Teruskan sahabat Setiap tawaf, kena baca Ya, setiap kali Setiap kali kita melintasi tempat tu Setiap kali melintasi tempat tu Maka disunahkan kita baca Rabbana ayatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Wa kina'adha bandar Boleh tak kita ulang berkali-kali? Silakan Sebab kadang-kadang bila musim haji penuh Kita nak sampai ke Daripada Rukunia Yaman sampai ke Hajar Aswab tu lama sikit Jadi kita ulang tak apa, diulang-ulang tak ada masalah Tiga kali, empat kali, lima kali selagi belum sampai ke hajar aswad kita ya teruskan insyaallah kalau tidak memudaratkan silakan tetapi kalau kata kata pakar kesihatan memudaratkan dia maka tidak boleh katanya ya ustaz isteri saya ni biasanya sekian dari bulan sekian dari bulan dia terlambat boleh tak saya gunakan atau isi saya menggunakan ubat tanher. Supaya saya kata dengan tak. Ana katakan kepada mereka, tanya pada doktor lah. Tanya kepada pakarnya. Fas'alu ahlul zikr inkuntum la ta'lamu. Ta Tanyalah. Kata -kata, kepada pakarnya, kita tak tahu. Urusan kesihatan, anda tak pandai. Tapi urusan agama, insyaAllah, anda boleh jawab. Sekadar apa yang anda tahu. Tetapi masalah kesihatan, anda tak boleh pandai. Sebab apa dilarang oleh SAW? إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرِ إِلَا غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَزِي رُسَعًا Apabila satu urusan diambil oleh yang bukan pakarnya, tunggu kehancurannya Tidak mahu menyayangi Kamu-kamu wanita ini Tanya kepada doktor Kata doktor, oh kesihatan kau ni boleh Ataupun kau ni boleh dan sebagainya Dia teruskan Kalau kata dia tak boleh Wala Kalau doktor tidak boleh, mengatakan tidak boleh Antara tidak sesuai pakai ni Misalan, kita katakan Janganlah campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan Artinya, jangan binasakan diri antum Apabila tak boleh, tak boleh dan Allah mengatakan La yukallifullah nafsan illa usaha Allah tidak mengubahkan kamu Cari apa yang kamu mampu lakukan Kalau tak mampu dah Cuma Kalau kita lihat di penghujung tulisan saya ni Ada sebahagian ulama' Mengatakan boleh dia tawaf Tapi Kerana terpaksa Kalau dia nak datang lagi tak mampu Ataupun dia nak bayar dam Juga tak mampu Maka dia suruh uh, Jaga baik-baik Maka boleh tawaf Nanti tengok fatwanya nanti Nanti penghujung nanti kita bincang InsyaAllah Teruskan apa soalannya tadi? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Bukankah sesudah memakai ihram Kena jaga pantang larang 13 perkara termasuk terkena minyak wangi Kalau disengajakan diharam Tapi bagaimana hajar aswad tu Bagaimanapun Pak Arab cuci Ataupun bersihkan kemudian taruh minyak wangi Kalau tidak berapa juta manusia yang kecup Berapa baunya Malah digunakan pembersih yang sebersih-bersihnya Kemudian supaya jangan bau Maka ditaruhnya minyak wangi Jadi minyak wangi seperti ini Memang dalam zaman Rasul Al-Salam dah taruh minyak wangi Rasulullah al tak melarang Jadi apa yang dilakukan oleh mereka Apabila uh, tawaf, kucuk Dan tangannya akan bau Bawa pun minyak wangi daripada Dan minyak wanginya adalah yang asli Adapun minyak wangi yang sekarang ni Dicampur dengan alkohol Dia eh, hanya berapa peratus saja minyak wangi 5 atau 6 peratus Yang ini 100 peratus minyak wangi letakkan di sini sebab baunya panjang lama sedangkan uh, alkohol tu Yang ada alkohol minyak wanginya berapa peratus? Betul berapa peratus? 10 atau 9 atau 8% saja. Yang lain semua alkohol. Entah bacalah di situ. Anak tanya siapa yang mula buat minyak wangi? Mesti Sebab mereka membukukan manusia dipanggil Mami ya. Itu menggunakan apa? Minyak wangi. Di antaranya bahan-bahannya. Jadi mereka pakar daripada apa? Perahan bunga. Kemudian daripada kayu-kayuan, Perancis adalah kemudian. Dia apa yang sudah. Yeah. Bukan Perancis. Mereka mengatakan Perancis bohong. Perancis tak tahu apa. Bodoh pada masa itu. Islam masuk baru jadi pandai. Dia ambil pelajaran daripada Islam sebenarnya. Ah, katakan betul. Mereka dikatakan pada masa itu zaman-zaman gelap. Gelap segala-galanya. Walaupun negeri mereka terang matahari, tetapi akal mereka, iman mereka gelap. Teruskan sahabat. Uh, ustaz ketika tawaf <coughs> Dilarang menyentuh badan kaabah jadi sampai di rukun yamani boleh pegang bagaimana ya eh, perintah Allah dan rasulnya ati'u Allah wa ati'ur rasulahu wa ulil amri bingko. itu perintah Allah itu perintah Rasulullah wahma yang tiqul hawa wahma yang tiqul hawa in huwa nabi tak pernah bercakap ikut lawak itu perintah daripada Allah sebagai wahyu yang diwahyukan maka kita sentuh ya apa saja diperintahkan ikut jangan dipersoalkan jangan dipersoalkan apabila kita persoalkan siapa kita untuk mempersoalkan ini? jadi buat teruskan ustaz uh, tadi dikatakan mau sholat lepas tawaf perlu berwuduk tapi kalau mau berwuduk tempatnya jauh bolehkah bertayamum saja Insya dengan insyaallah Insya dapat dan kita boleh gunakan juga la yukallifullahu nafsan illa usaha memang nak ambil wuduk jauh. jauh jauh sangat Endak-endak kalau hantar bawa isteri hantar Nak tarik isteri hantar pergi tepat ujuk Kemudian nak masuk semula Allah mengatakan kami Tidak menyusahkan kamu Kecuali apa yang sanggup kamu lakukan Dan tayammum ini Bila kita nak gunakan dalam saat macam ni lah kita gunakan Dalam saat macam ni kita gunakan tayammum Sebab tayammum bukan semak, Bukan kerana tidak boleh menggunakan air Tetapi bila sukar mendapatkan air Maka kita tayammum InsyaAllah Teruskan Falayatu jangan Kita bukan menukar agama Ataupun menukar hukum, hukumnya ada Maka kita gunakan hukumnya Tapi bagi orang yang tidak faham Yang katakan, anda tak pernah dengar Anda tak pernah belajar Macam mana nak belajar pun asal jadi je Anda kena belajar sungguh-sungguh lah Carilah guru ya Guru ni, guru ni, guru ni Insya Allah Imam Syafi'i gurunya beratus Kita dapat nak dapatkan dua guru pun susah Jadi teruskan sahabat uh, Ustaz Adakah perlu saya ulang haji saya kerana dahulu saya mula berniat dengan nawai itu? Orang yang silap melakukan haji, tebusnya senang. Tobat. Tobat. Kalau ada kemampuan, pergi lagi. Kalau tak, insya Allah haji kamu sah. Sebab tidak ada hukum bagi orang yang tak sengaja. Dan pada masa itu, kita tidak tahu. Setelah kita tahu bahawa itu salah, kita ikhtilaf itu salah, kita tobat. Apa itu tobat? Bermakna kalau kita pergi, kita akan pergi dengan cara sunnah. Eh, Ini tak. Yang penting dia pergi haji. Dia kira. Jumpa kawan, saya dah 10 kali pergi haji. Haji hantar tak sah. Antar riak. Ya yeah, kan? Bila cerita haji, oh saya dah 10 kali pergi okay. haji. Siapa nak tanya dengan hantar? Orang pun benci hantar cerita sampai 10 kali, 4 kali. Ada orang yang kata, saya 12 kali pergi haji. Hantar nak habiskan berapa kali? Oh kalau boleh, saya dah sekian banyak-sengian banyak. Kata cukup lah terceritakan dengan orang. Kalau anda ceritakan orang, supaya orang tiru antar, ia masalah. Tapi kalau tiru antar pun, Nabi Muhammad bawa sekali saja. Bila Nabi Muhammad ditanya, apakah haji setiap tahun, Nabi Muhammad diam kan? Tiga kali orang tu bertanya, bila orang tu nak pergi, kita salatkan sini. Kalau anak katakan, iya, kalau aku katakan, iya setiap tahun akan memburatkan kamu. Jadi jangan beratkan diri antar. Bagi anak sekarang, ya, beri ruang orang lain pergi haji. Kita janganlah pergi sampai sepuluh kali, dua puluh kali, bukan haram. Tetapi pergi haji berapa ribu? Fatrah. Abdul Ra'uf, itu tadi kita pergi berapa ribu? 10 ribu saja Kalau 10 kali 100 ribu Rumah anak yatim Yang terbiar Yang nak roboh Makanannya Tengok sahabat kita Sekolahnya di mana Di Indonesia Yang nak roboh Itu kan sekolah-sekolah salafi Makannya pagi tempe, Petang tempe, Malam tempe. Hantar makan Lebih baik Kalau 10 kali Sekali pergi 10 ribu 100 ribu Hantar jadikan 100 ribu itu Bina sekolah di mana Di Indonesia yang nak roboh Kita pergi tempoh Kesian Subhanallah satu bilik macam ni berapa puluh orang, kipas pun tak ada. Atah boleh tidur dengan bahang manusia tetapi oleh kerana nak dapatkan ilmu, dia katakan ilmu yang paling mulia ni ilmu salah. Kita tengok aja subhanallah. Kita tengok saya budak-budak tu kan. Atau bayangkan kalau anak kita duduk kat situ. Ni double decker tu kan? Penuh, empet. Siapa ikut sorry? Tak yang pergi ni. Atah tahu ikut tak eh? Jogjak. ikut. Awak tengok tak? Anda tengok tak bangunan? Macam mana diorang asramanya? Subhanallah. Daib sana. Anda tengok-tengok kat dapur. baru Diorang baru lepas makan. Apa dia? Tempi dengan kangkung. Nasib ada kangkung tu. Ya? Yeah? Ya, yeah, kita pergi bin Bas. Saya boleh menitik saya mata lah kita. Tapi diorang hafalannya, subhanallah, ilmunya. Anda pergi satu kali pergi haji untuk riak Si sia dah Tapi insya Allah pergi sekali dengan takwa kepada Allah Taala Yang baginya Niatkan simpan pergi mereka Tempah hari Oleh kerana penuh sangat Mereka pindahkan Perlukan 30 ribu Duit-duit kita Tapi secara mendadak kita Apa Dermakilat Alhamdulillah Kita dapat kumpulkan itu Walaupun tak sebanyak itu Sekarang orangnya Setengah daripadanya Jadi kalau antur 10 ribu nak pergi haji sampai 3 4 kali. Demi untuk riak bawa isteri lagi lebih baik derumkan kepada anak-anak yang sedang belajar di sini. Anak-anak sampai sekarang mereka ada tanah untuk dilebaskan tetapi duit tidak ada. Dan beberapa ramai anak yatim duduk kat situ tak bayar. Siapa nak tampung? Kita kena tampunglah. Ya. Sampai ada orang-orang watak -orang itu sururi jangan dia jangan dia apa dibantu. Macam mana tak ambil duit daripada sururi? Antum tak bantu. Kalau tak ada duit daripada sururi dari terus Islami Sekolah tu dah ditutup. Tetapi yang nak jelaskan kepada Antum, semasa daura, ada dua orang datang ke, ke, ke tempat saya. Daura, Ustaz, ada orang daripada Yaman, belajar dari Yaman, kemudian dah balik, ada kat Singapura, dia katakan, Ustaz sururi, jangan belajar dengan sururi. Allahu Akbar. Saya katakan, apa kena mengenai saya dengan sururi? Dalam tulisan saya tu, ada satu buku di situ. Dakhwanan Muslimin, Dakhwanan Muslimin. saya bantah sururi cukup cukupnya saya tidak terima bahawa sururi satu sunni. Tapi ustaz dengan Ridho Hang, Ridho Hang dapat bantuan daripada sururi. Ustaz dengan Ben Bas, dengan Ustaz Hakim, dengan Ustaz Yazid. Ustaz Yazid, Ustaz Hakim dapat bantuan daripada sururi. Apabila nak tanyakan kepada mereka di Indonesia yang dapat bantuan daripada turas islami sururi, mereka mengatakan kepada saya, sebelum kami ambil duit daripada turas islami ataupun persatuan sururi, kami sudah tanyakan kepada Ben Bas. Kata Ben Bas, kalau tidak diberi syarat, kamu ambil. Bila nak tanyakan kepada semua yang dapat bantuan daripada turas Islamia ke tengah Sururi, mereka dapat bantuan tak ada syaratnya, tak ada syaratnya. Kalau tak ada syarat itu wang kita, Sebab apa? orang-orang kaya di negeri Arab itu diberikan duit infaknya, diamanahkan kepada Sururi untuk orang-orang yang ke tengah Salafi. Jadi kita lebih berhak. Cuma kuasa di tangan mereka, maka mereka gunakan untuk mengembangkan pahaman Sururiun sahaja. Tapi kami tidak ada syarat untuk apa. Uh, Mengembangkan pahaman sururi. Ada mengatakan daripada bin Basdianta ke Yaman dan mengikut pengajian di bahagian sururi tidak tidak diwajibkan di situ. Tetapi ada orang yang nak ke Yaman juga oleh bahagian oleh kerana bahagian yang dibantu oleh sururi di sana kuat jadi mereka ke situ. Kita tak boleh halang kan? Eh? Apakah di situ diwajibkan ikut sururi tidak tidak. Jadi, kalau kami dituduh sebagai sururi atau sururiun, jangan semarang-semarang. Ya kan? Jadi, kami katakan kepada antum, kami bukan sururiun. Dan saya menulis dalam buku itu sebagai bukti, kita katakan bahawa sururi adalah satu firkah, yang keluar daripada millah, yang keluar daripada salah. Kami mengatakan seperti itu, kerana kami paham siapa, dan kami kenal siapa sururiun. Allahuakbar. Keluar tajuk sikit boleh? Ha. Jadi, kalau dikatakan kepada antum sururiun, buktikan di mana kami bersama sururi. Tak, saya walaupun satu sen Wallahi billahi tallahi walaupun satu sen saya tak pernah terima duit daripada tulasi islami. Pernah satu syeikh syekh Abdullah datang ke rumah saya tahun 80 86. Yang bawa adalah Ismail Umar mudir uh, Madrasah Al-Qibla. Dia bawa 4 juta. 4 juta. 2 juta nak disediakan kepada saya pada masa itu duit Amerika, 1 juta berapa harganya? Mahal. Dua juta nak diamanakan kepada saya, saya, share, saya nak buat apa dengan duit dua juta. Dia cakap, kau buat sekolah di Singapura. Apabila saya buat urusan sekolah Wak Tanjung dulu, dengan rabitan dan sebagainya. Oleh kerana sekolah Wak Tanjung itu dah ada, makanya boleh dibesarkan. Tapi nak buat sekolah yang baru, perlu ada padang. Padang tak cukup dua juta. Mesti ada padang. Jadi peraturan di Singapura mesti ada padang. Sebab bila anda jumpa Ustaz Manu dulu, kata Ustaz Manu nak buat sekolah. Kata nak, kalau Ustaz nak besarkan. Sekolah apa? Sekolah awak Tanjung. Kata anda tak ada padang. Mungkin nak dapat bantuan daripada luar negeri pun susah. Sebab apa? Peraturannya mesti ada padang. Sekolah yang ada, okey, tak apa. Tapi yang sekarang kita nak buat, mesti ada padang. Saya katakan kepada Syah itu, antara nak ke sana 2 juta dolar, kalau nak ambil, anda nak buat apa? Anda perlu balik, anda tak kena lantum semua. Kita tak ada aktiviti seperti ini. Pada masa itu, kebetulan saya meniaga. Sebab saya nak cari duit untuk berawal, saya meniaga. Saya buka kilang pada masa itu. Dan kilang saya bukan daripada apa, orang rumah saya ada di situ. Boleh tanya. Saya tak ambil satu sen pun daripada ada orang mengatakan saya dibantu oleh Yahudi. Tak ada. Saya tak ada bantuan daripada siapa pun. Saya berusaha sampai diorang hentam saya di internet mengatakan saya 11 tahun di Mekah bukan belajar, jual sate. Jual sate tu setahun saja sebab saya cari bekal untuk berdakwah dan saya pada itu berjaya buat kilang. Tetapi bila kilang-kilang yang saya lakukan, yang saya buat Menjepatkan saya tak boleh berdakwah. Maka saya tutup kilang saya. Saya tutup. Dua kilang saya ada dulu. Dulu kilang uh, sauce Sampai kita ke, sampai ke Brunei. Sana. Sabah, Sarawak. Johor tu hampir semua kita kuasai. Tetapi saya tak ada pekerja. Pekerja pun banyak yang mencuri. Saya nak berdakwah. Hampir tak boleh berdakwah. Masalah bisnes ni. Eh? Jadi saya tutup. Kerana Allah saya tutup. Dua-dua kilang saya tutup. Ini pengalaman. Tapi ada orang mengatakan Ustaz ni jual sate. Dapat jual satih pergi bu sini uh, uh, buat berniaga Lepas dia mengatakan Ustaz ni ada itu ada ini Yahudi bantu Wallahibillahi tahlil Ana tak kenal Yahudi mana bantu Ana Sebab Ana tak ada bantuan dia mana-mana Yang bantu Ana Wallahibillahi Dengan ikhlas nak katakan antumlah Infak antum ni sikit-sikit ni Itu yang bantu kami berdoa. Kalau antum tak beri ana infak-infak ni Memang Ana tak boleh berdakwah Walaupun sedikit, tapi dikumpul lama-lama jadi. Sebab uang Singapura masih mahal. Tapi besok jangan cerita, ah, nah, setiap minggu kasih ustaz sekian-sekian, ke mana duitnya? Lebih baik atau jangan bagi. Macam mana saat? Kan? Lebih baik anta diam-diam saja. Kasihnya tak berapa, tapi ceritanya, satu Singapura, satu dunia masuk internet lagi. Satu dunia. Kita kalau ikhlas, teruskan. Kalau tak ikhlas, lebih baik simpan. Ya Saya ada cara sendiri untuk dengan menjual buku-buku saya ini, saya boleh berdakwah. Alhamdulillah. Ok, teruskan kalau ada soalan Minta maaf ya, saya cinta sedikit Pujanya suluri ini Ok, teruskan Teruskan, teruskan Apa salahnya, sekali kita habiskan soalan uh, Ustaz, Haji Arafah Kalau tak ke Arafah, bagaimana? Kalau tak Arafah, tak sah Contohnya, Ali anhu Sampai jadi fitnah ya. Sebelum Rasulullah SAW berangkat Mengerjakan haji Di Yaman ada pemberontakan. Maka Ali, sebagai ketua Pemimpin perang yang yang teratas sekali dilantik oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan pemberontakan di Yaman. Rasulullah SAW menuju ke Mekah, Ali menuju ke Yaman. Oleh kerana Yaman pun tak, jago, tak jauh sangat dari pergi, pergi Mekah, Ali dapat menyelesaikan pemberontakan di Yaman dengan begitu cepat. Oleh kerana itu perang, perang, maka Ali terus bagi. Ali terus bagi duit-duit uh, ataupun harta rampasan perang tu kepada Askar-askarnya Dia terus ke Arafah Dia sempat ke Arafah Maka bila ditanya Kata Rasulullah SAW Al-Hajju Arafah Tetapi kalau kita nak pergi ke Arafah saja Tak ada sebab, jangan Kita kena pergi sebagai Rasulullah salam Ke Mekah dulu Masuk Umrah Kemudian Hari tarwiyah menuju ke mana? Ke, ke Mina Dan begitu seterusnya Jangan, oh tak apalah Saya tempat flight Saya masuk terus pergi Arafah kalau ada macam seperti itu tak ada sebab, tak ada sebab maka tak sah. Tapi Ali ada sebab. Dan ana katakan Ali jadi fitnah sebagaimana difitnahkan oleh orang-orang yang tak senang Ali. Apa katanya? Ali mencuri duit. Ali bagi tak? Tak adil. Bila dengar Rasulullah, berkenal ustaz mengumpulkan semua jemaah haji yang ribuan di mana? Di Khadir Khum. Dia hadir khum, maka dinaikkan Ali di atas tempat yang tinggi. Katalah s.a.w. Jika engkau menganggap aku sebagai kawan, maka dia adalah kawan. Tapi maulah, dikatakan oleh Syekh Adi sini adalah pemimpin. Khalifah. Sedangkan persoalannya bukan persoalan Khalifah. Persoalannya adalah persoalan sebab berurutnya Ali dituduh sebagai mencuri duit. Bagi orang Arab, kawan adalah penting. Kalau antara jadi orang yang baik, maka berkawarlah dengan orang yang baik. Sebaga sebagaimana hadis? Al mar'u khalili. Seseorang mengikut agama siapa jadi temannya. Jadi kalau engkau ni kamu menganggap aku sebagai teman kamu, Rasulullah SAW mengatakan kamu ni semua kalau menganggap aku sebagai teman kamu yang terbaik, maka Ali sama seperti aku teman yang terbaik. Jadi jangan tuduh, jangan tuduh apa? curi duit. Jadi hadis ni digunakan oleh Syiah untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Bagi dia apa dia? Persoalan ini adalah persoalan khalifah. Bagi kami tidak persoalannya sebab urutnya adalah persoalan bukan khalifah tapi persoalan tuduhan orang-orang munafik terhadap Ali. Dikatakan Ali mencuri dan sebagainya. Allahu a'lam. Ada soalan yang lain? Uh, ustaz, ketika sa'i, sunahkah kita memijak hingga ke atas kedua-dua bukit kecil Safa dan Marwah? Yang penting sampai ke Safa dan Marwah. Sampai ke Safa dan Marwah. Tidak semestinya naik atas bukit ataupun kerana bukit. Bukan, bukan. Jangan sampai naik bukit tu. Sabu suruh naik bukit tu boleh jatuh bawah. Tapi sampai <coughs> ada <coughs> bukit tu dia tak buang. Dia naik bukit atas tu ada tinggi sikit Ada sampai sekarang tak buang. Tak jadi masalah. Itu itu dah diperuntukkan oleh Saudi itu di semen di ratakan. Dulu batu-batu kecil kat situ. Iya. Yeah. Jadi itu cukup sampai di situ. Teruskan ke soalan uh, Ustaz, kalau kita tidak mampu buat tawaf kerana rasa berat boleh tak buat solat tawaf uh, tu masjid? Tidak boleh kerana itu hukum Berubah hukum tidak boleh sama sekali Kalau katakan kita tidak mampu tawaf Ya kita rehat dulu Katakan sampai di Mekah Kita tak mampu tawaf Ya rehat dulu Sampai di Mekah Sepatutnya tawaf Tapi kalau dah penat kita pergi Duduk di mana dulu? Duduk di hotel dulu Tidur saja tak ada masalah Setelah kita hilang penat, nanti maka turun ke masjid, masuk jangan tahu masjid. Kita terus tawaf, lepas tawaf baru semayan di makam Ibrahim. Selepas itu berdoa di multazam, selepas itu cari aizam jam, kita dinaik aizam jam. Baginya sedikit curah ke kepala. Itu surah, -surah salam, Kemudian baru ke pergi ke masaa, safa dan marwah untuk sa'i. Mudah kan? Tak banyak. Dan teruskan, Ustaz. Ketika di Muzalifah, Mina, solat apakah perlu dibuat sama ada kasar atau kasar dan jama? Di dalam hadis, nanti kita habiskan mencutuhi haji dan umrah sah solat ni. Di Mina kita hanya kasar tetapi tidak jama. Semasa di Arafah kita kena kasar dan jama. Apa dia? Zohor dengan Asah kemudian di Mujdalifah Isyak dengan Subuh ya? maaf Isyak dengan, maghrib kita Isyak, kemudian Subuh di Mujdalifah, minta maaf kemudian sebelum kita ke Mujdalifah di mana kita semayang di mana kita semayang, masih ingat lagi? Subuh kita di Mujdalifah Subuh di Mujdalifah tetapi orang kita kemahayangannya Subuh bukan di Mujdalifah, tetapi di Minah dia sampai sebelum subuh Separuh yang teruk sangat Sampai saja lontah dulu Lepas tu duduk rilek-rilek Sampai subuh Ini haji apa saya tu. Kecuali perempuan dibolehkan Kalau perempuan Ia dibolehkan Ataupun uzo Itu pun masalah perempuan dibolehkan Itu pun masalah khilaf Dan kita akan bincang nanti dalam buku kecil ni Boleh tak kita semayang subuh di Mina Semayang subuh bukan di Mina Tapi di mesti Kecuali kalau kat Degu Uzo Di semua Uzo Semua jamaah Malaysia Jamaah Singapura Uzo Semang ini di mana? Di Mina Uzo apa ni namanya? Uzo apa namanya? Anak tak di tahu? Haa ah. Masa kita semangin subuh tu Itulah Edil Adha Kawan kita lah kita ni Pagi-pagi subuh Dia punya latifah mandi <laughs> Hebat betul Kita macam nak rak apa kesenjukan Okey teruskan sahabat uh, Ustaz maksud saya Setiap kali kita masuk masjid Perlukah tawaf? yang tadi, tadi soalan, soalan, soalan tentang soalan-soalan tentang tahatul masjid. Kalau kita dah kejarkan sa'i, setelah kita kejarkan tahallul, kita kan balik ke, ke hotel. Apabila kita balik ke hotel, bila azan kita akan nak turun ke mana ke masjid. Bila turun ke masjid, itu dimulakan dengan tahatul masjid. Kalau akan datang dengan umrah baru dimulakan dengan tawaf. Tetapi kalau datang bukan dengan Umrah, maka disunahkan Tehatul Majid. Ulang lagi sekali. Kalau kita datang dengan Umrah, masuk ke Majid haram kita tidak boleh Tehatul Majid. Kita kena buat tawaf dulu. Lagi sekali ulang. Kalau kita masuk ke Majid haram dalam keadaan kita Umrah, pakai ihram, maka kita tak boleh Tehatul Majid. Kita kena tawaf dulu. Tetapi setelah kita lepas tawaf, lepas ha'i tahlul balik ke hotel, kita datang semula kita datang semula, maka kita tahatul Mahjid dulu. Sebab selepas tu, kita dah tak ada, bukan, bukan datang dengan ihram, kita datang dengan biasa. Maka tahatul Mahjid. Setiap kali masuk, tahatul Mahjid. Dan kita, mesti, agak, mesti ingat dia, ya, orang yang tak mengerjakan tahatul Mahjid, masuk budget, itu tanda-tanda kiamat. Ya, jadi, lepas tu, kalau kita lepas semayang apa, kita nak tawaf, ya, tawaf banyak kali. dan, ada orang banyak semayang sunnah di Masjidil Haram. Semayang sunnah apa katnya? Tak ada semayang sunnah bila kita musafir. Yang ada semayang sunnah, Teh Tul Majid, Kabliatul Fajr dan Kamulay. Nah, itu boleh. Ini tak ada semayang banyak-banyak. Tak semayang apa. Sedangkan yang paling baik adalah tawaf banyak-banyak. Kan negeri yang tak ada, tak ada Kaabah. Tak ada, ada Kaabah tu kat Muhammadiyah untuk belajar tawaf saja. Takkan tawaf kat situ. Jadi kita banyak tawaf di sana insya Allah. Teruskan salam. Setiap kali lepas tawaf tujuh kali Tawaf kita semang sunnah Dan terus berdoa di mutazam seperti biasa Cuma tadi Kita datang dengan umrah, kita kena sa'i Oleh kerana kita Dah duduk di situ, maka tak payah sa'i lah Ya Itu yang paling mudah Teruskan kabar uh, Ustaz, ulang sekali lagi pasal solat kasar Nak buat catatan sedikit <laughs> Semasa kita di Mujdalifah, maaf Di Mina dulu, Aritha Ruyah di Minara Rasulullah tidak kerjakan jamaah. Dia khasar sahaja. Besoknya lepas semayang duha, kita berangkat ke Arafah. Di Arafah, kita diikut contoh Rasulullah S.A.W. Semayangnya di jamaah. Zuhur dengan dengan asar, Maghrib dengan dengan isyak. Di jamaah. Kemudian kita menuju ke Mujudalifah. Di Mujudalifah semayang subuh. Lepas semayang subuh di Mujudalifah, setelah matahari dah tinggi sedikit, jadi pukul 8 waktu kita, maka kita berangkat, ataupun tak kisah, lepas sembahyang subuh, kalau terus nak berangkat ke ke Minah, tak ada masalah. Tapi Rasulullah SAW masih menanti sedikit, kemudian dia berangkat ke mana? Ke, ke Minah. Sepanjang di Minah, hari lontar, sama ada nak antar 2 hari, 3 hari dan sebagainya, maka sepanjang antar di Minah, antar tidak boleh menjamak, antar kasar saja. Sembang Maghrib, tidak boleh jamak dengan, dengan disyak, sembang Maghrib. Tetapi kasar semangat isyaknya syak nanti Subuh biasa Nanti zuhur juga kita kasar Tapi tak jamak dengan Dengan asar Jadi dua rekaat, begitu juga nanti di waktu Asar kita tetap dua rekaat Jadi mudahnya di minah kita tidak ada jamak Sepanjang di minah tidak ada jamak Tapi wajib di dikasar Walaupun dalam kertas kejana Ataupun dalam buku jamak dan kasar tu Umar Abu Bakar Umar di Mina mereka sembahyang di khasar tetapi Usman dan Aisyah kenapa dia sembahyang tamam di Mina? Musim Dia ada banyak sebab. Pertama mengikut sebagaimana dijelaskan Usman adalah ahli Madinah. Sahabat ahli Madinah. Artinya tak dilahir di Madinah, mungkin di Madinah. Jadi bila dia balik ke kampungnya, dia tidak boleh Khasar Kedua Sebagaimana anda jelaskan? Di belakang Osman, ramai orang-orang badui, ramai orang-orang badui, ribuan orang badui masuk Islam. Dia datang, mendekati Umar untuk belajar bagaimana sembahyangnya Umar. Jadi Umar sembahyang tamam, antaranya untuk mengajar daruri, darurat, untuk mengajar orang-orang badui yang bermaksud Islam, ataupun ramainya orang masuk Islam, supaya sembahyangnya sempurna. Kalau Umar, maaf, kalau Osman, sembahyang di Mina, sembahyang Qasar, Badui balik sembahyang kasar. Kan ya? Begitu juga, Aisyah radiyallahu anha. Jadi boleh sembahyang, uh, tamam kalau kita balik ke kampung kita. insya Allah faham? Anta balik ke kampung antar, antar boleh sembahyang kasar. Tak boleh. Banyak istilap ni. Tapi walaupun, walaupun tidak ikut kuliah, dalam buku saya tu, mudah dipahami anda balik ke rumah mak bertuan tanah katakan yang dua lah katakan di Melaka di kampung mak bertuan tanah anda tidak boleh sembang kasar itu rumah anda Tetapi tapi dalam perjalanan ke sana dan perjalanan balik anda boleh kasar itu aja bezanya tetapi orang pantai semacam ha, begitu juga kalau anda beli rumah katakan di mana di Kuala Lumpur anda sampai di rumah anda itu anda tidak boleh sembang kasar lagi anda sembang tamang itu rumah anda sebab as-safarul qita'atun minal azab Safar itu sebahagian daripada susah payah Maka untuk menghilangkan susah payah Disuruh kasar Tapi di rumah anda ada susah payah Di rumah anda Begitu juga kalau anda beli kebun kelapa sawit Tentukan di selangor sana Di kebun kelapa sawit Hanta tak boleh sembahyang Kasar Hanta terpaksa sembahyang Tamam Itu harta hanta Jadi banyak yang silap Saya tahu Saya tak tengok jawab Seterusnya saya didakan daurah yang tak datang, saya tak tanggungjawab. Depan Allah SWT, Ana tak tanggungjawab. Dan Ana juga dah buat buku. Kalau siapa tak ambil buku tu, tak tahu, Ana tak tanggungjawab. Bisa depan Allah, Ana tak tanggungjawab. Jadi, sekurang-kurangnya, datang laurah, dapatkan buku. Di buku tu, Ana masih hidup. Tak faham, tanya. Sebab, قَيْدُ الْإِلْمَ kitabah. Ikat, jaga, pelihara ilmu kamu dengan kitab. Jadi, kalau tidak ada kitab, macam mana pula nanti. jadi, Simpan, dapatkan kitab tu Berapa harga kitab tu? 10 Jangan takut nak masuk syurga dengan 10 dolar Hantar makan ke Satu kedai, restoran, apa, segera Sampai 10-10 dolar Balik, relax aja. Beli buku, terbayang-bayang Rugi aku beli 10 dolar Janganlah macam tu Lagipun kita mati tinggalkan ketiga Ilmu, amal jariah Mudah-mudahan buku ni jadi amal jariah Syabah. Teruskan kalau ada soalan Uh, Ustaz, apa artinya jamak suri dan jamak hakiki? <laughs> jamak suri, jamak hakiki, jamak suri, jamak hakiki. Ini ah, nih soal soal jamak suri, jamak hakiki. Nanti gini, itu tinggalkan tu dulu, dulu, tinggalkan tu dulu. -dulu. Insyaallah. Ini istilah-istilah macam-macam -istilah istilahnya. Bersebelahan. Iya. <laughs> Boleh Ustaz jelaskan berkenaan menerima upah untuk berdakwah Seperti yang Ustaz bangkitkan sebentar tadi Kalau orang tu tak bekerja langsung Berdakwah Tak ada duit Dia nak makan dengan apa je ya? Jangan tak, tak, katakan A Ulat dalam batu boleh hidup Dia pun makan batu <tuh>, <tuh>, Ya kan Anak tak makan batu tapi ana berdakwah ana tak harapkan antara punya, antara punya apa ifah. Tapi kita infak, silakan ana dengan jual buku tu. Subhanallah. Kalau tak ada jual buku ana tak boleh berdakwah. Itu saja. Kalau tak ada jual buku ana tak boleh berdakwah. Ini kehendak Allah. Saya ada menukil tulisan tetapi daripada mulut keluar daripada seorang syekh di negeri Arab terutama di Saudi, Kalau seorang yang belajar syariah balik semua kampung puji dia dan diangkat jadi guru di situ tak dikasih bekerja 100% tertumpukan kepada dakwanya diberikan rumah diberikan kereta oleh orang kampung sampai sekarang adatnya makanya di Saudi agama terpelihara dan kalau ada ulama besar datang dia orang sujud sejak apa sujud cukup sebab kedatangan ulama kedatangan ilmu kedatangan malaikat Malaikat rahmah kalau presiden datang ke negeri kita ni, oh ke tempat kita ke rumah kita, Kita pun diagung, gempah jadinya. Dia kasih apa hang kita? Lebih-lebih lepas -lebih mencuskan kita, tapi malaikat rahmat datang kasih apa hang kita? Doa. Doa. Makanya kata Syekh ni, kalau antah balik, antah mencari duit, dakwah tak sampai, dakwah tak sampai, semua berus. Sebab orang semua cari duit. Boleh cari duit, semua orang boleh cari duit, orang buta pun boleh cari duit, tetapi orang berdakwah berkurang. Jadi kalau tidak dibantu orang yang berdakwah, antum pisau di akhirat semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tak berani? Satu, tak ada ilmu. Dua, ketiga, memang tak ada ruang untuk berdakwah. Jadi orang yang sudah ambil tugas ni dengan perit dan sebagainya, kalau dibiarkan semua berdosor. Tapi anda tak pernah minta kepada antum ya. Malah kalau anak minta demi kerana orang-orang yang sangat memerlukan itu jadi fitnah. Ustaz tak ada lagi minta infak saja. Anak tak minta. Tapi kalau minta bukan kerana anak. Ada orang yang betul-betul ustaz lepas kuliah ustaz anak murid ustaz ramai. Saya selalu sudah. Jadi tak ustaz beri kepada jamaah bantuan. Kata anak sekarang anak tak boleh minta seperti itu. Insya Allah anak naikkan kasih kit harga bukunya. Ujungnya itu yang harga itu adalah kasihan tanah semua. Bila kasih sikit, buku Ustaz mahal. Jadi isu. Buku Ustaz paling mahal. Memang paling mahal. Ada dua sebab. Tempoh hari saya diminta oleh pelajar-pelajar di beberapa universiti. Bila tengok buku anak, orang adakan seminar pada buku anak. Tapi tak semua pelajar mampu beli. Tak semua mampu beli. Anak katakan ginilah. Berapa seminar? Yang terbaru, apa? 370 orang. Kata nak, anak kasih semua free buku anak. Maka, anda minta dengan anda orang sikit. Jadi, isu. Kenapa pakai buku ustaz? Sebab, dia nak pakai buku ana. Kemudian, dia minta beli buku ana. Boleh tak, ustaz, diskaun? Ketika anda, kalau pelajar dah susah sangat, anak tak tak ada diskaun, anak nak kasih orang free. Jadi, anda minta kepada anda orang, siapa nak infak pelajar? Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat kita kasih 500, 700, ada yang 1000. Itulah yang anda dapat berikan kepada mereka. Kalau tak cukup juga, itulah. anak naikkan sikit, harga buku ana. Tapi, Dek kata katkan dua. Kenapa mesti buku Ustaz? Sebab dia minta, minta buku ana. Ana cuba kasih buku Indonesia orang serang tak nak sebab aku tak faham. Ada bahasa-bahasa Indonesia tak faham. Kompor apa kompor je? Petroleum. Apa kompor? Ah, ah berapa tak orang tak boleh pak, boleh jawab? Tak berapa, tak berapa. Ah, itu kompor. Terasi apa terasi? Belacan. bini bininyorin dekat ya. Yeah? Kalau biasa duduk dengan orang Indonesia memang tetapi tepi banyaknya. Dalam kukunya, tengok ya, banyak anduk. Surur, apa ni apa kasur. Subhanallah, kalau dapur tu. Bilik dapur tu, kita dapur tu, babyza. Jadi bila baca, seorang-seorang ustaz apa ni? Apa ni apa ni kata ana Allah apa pening kepala Allah. Dah baca ustaz buka surat 10 ustaz, saya baca ini kompor apa kompor? Jama'a ah kompor. Dia fikir, mana ada jama'ah? Ada jama'ah salafi, jama'ah Sekali jama'ah kompor, jama'ah kompor jama'ah apa? Jama'ah tablik Sebab apa? ha Baca buku dah habis tak tahu usah. Saya ni cerita Dan kawan saya Jama'ah tablik ni apa? Sekali katanya jama'ah kompor, jama'ah kompor tu jama'ah tablik Jadi sini tuan-tuan Kalau ditanya Apakah berdosa mengambil Saya kata mengambil upah al-Quran hukumnya haram tapi mengambil upah baca mengajar al-Quran hukumnya disuruh disuruh okey imam dibejek jadi imam kenapa diambil upah kalau tidak siapa nak jadi imam sebab imam lagi lagi 24 jam jadi orang yang mengambil kerana Allah Subhanahu wa taala dan memberi duduk, dapat pahala sama ya yeah? Memang saya tak suka timbulkan isu ni. Tapi bila dia timbul, saya kena jelaskan. Tuan-tuan, ha. tidak ada satu persatuan pertubuhan individu-individu yang mesti kasih saya bulanan tadi. Kalau ada pun, memang ujung-ujung sikit-sikit tak ada masalah. Saya terima. Tapi, sepelepuk, wah, Ustaz ni kalau bekerja dengan badan ni, badan ni, 3,000 sebulan. Tak ada orang datang, Ustaz, ni 3,000 sebulan, tak ada. Ataupun 2,000 tak ada. Ataupun 1,000. Setiap bulan 1,000, tak ada. Tak ada. Yang diperlintikaikan, itu sebab ada orang mengatakan, Ustaz dijemput apa dakwa tak tak datang, tetapi duit diambil ambil. Duit siapa saya ambil? ini ada seperti itu. Kadang-kadang SMS di SMS Ustaz ambil duit tetapi bila berdakwah tak mau berdakwah. tak mana saya nak pergi? Panggillah saya insyaAllah. Tapi kalau sampai ribu-ribu ke Jakarta misalnya saya nak pergi, saya tak bolehlah tambangannya mahal. Saya tidak mampu. Atas kita ke Indonesia, tak ada orang Bentukkan saya dibayar seorang saja. Ia ya, kalau saya mampu saya pergi, tak mampu saya tak pergi. Sebab saya pun ada tanggungjawab. Ia ya, ini bukan nak ceritakan keburukan ataupun kebaikan ataupun masalah-masalah. Saya berdoa kerana Allah. In ujria in Allah. Sekalipun nak didapat uh, bayaran biarlah bayaran daripada Allah Subhanahu ya, Wa Taala. ganjaran yang Allah telah sediakan. Allah Allah. Jadi uh, jangan jadikan anak-anak kita nanti. Kalau aku pergi Mekah Belajar pandai-pandai Balik Tak ada kerja Berdakwah tak diupah Lama-lama dia cakap, Lebih baik aku jadi Jadi itu jangan jadi ini Jangan jadi berdakwah Jangan sampai sampai ada perasaan seperti itu Oleh anak-anak kita Ya kan? Anak kita nak belajar pergi Madinah Saya fikir Aku balik ini tak ada jawatan Aku nak berdakwah Aku tak mau dakwah Pegang jawatan itu jawatan ni Sebab nanti Dakwanya dia apa? Dipusing oleh mereka Faham kan? dipusing oleh bos-bos antah, dipusing oleh majikan-majikan antah. Jadi antah nak dakwa bebas. Kalau nak bebas, siapa nak bayar antah? Makanya ustaz-ustaz akhirnya dia kembali pada asal. Dia berdakwa-berdakwa, bininya pun mengamuk. Masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih apa motor yang kadang-kadang start 3 4 kali tak hidup lagi. Kan hujan kehujanan balik Kepanasan, kalau panas Siapa nak berdakwah? Kalau anak-anak tidak -anak tak faham Bapak aku macam ini teruk nak berdakwah Jadi dia rasa ambillah bagian dunia Akhirnya Islam tu pupus Jadi Antun kena fikirkan Kalau pendakwah-pendakwah seperti ini Meninggalkan dakwanya Antun semua berusia Antun boleh kari duit Pagi petang kari duit Antun boleh berdakwah Jadi kalau bidang dakwah ini Antun pupuskan dengan sayangnya Jahidu bi awwalikum ma amposikum hilangnya dakwah ni hilangnya Islam ni tenggelamnya dan pupusnya Islam ni antumlah tanggungjawab. itu kata Muhammad kalau antah baik sekarang besok generasi antah baik jadi kita kena betulkan dulu ya kan jadi insyaallah jangan salah tafsir jangan yang tak senang dengan saya di dalam internet ni ataupun kat Paltop ni besok di kadap, kadap, kadzab dia komen saya tak lain bila ada ceramah-ceramah saya ingat dia saya ada seorang sahabat yang boleh trace siapa yang butuh-butuh ni saya tahu orang Singapura dua orang tiga orang ni saya tahu siapa yang itu dah kadap itu dan sebagainya saya tahu tapi saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun antara justru di mana di Amerika ke di Rusia ke kita dapat dapat ni dapat je sekarang bukan susah ini ciptaan manusia ni ya. Yeah? Apa uh, Ustaz Rasul Dahri dukia kambing. kambing. Wah, kambing dia. Tapi kena sihir. Antah bacalah hadis dulu. Jangan tanyalah kepada Masyaeh. Uh, sekarang bila ada apa-apa teruk kadab. Ni dia. Orang yang sama. Orang yang sama. Kambing tu makhluk Allah. Di sini ya eh, saya buat kuliah. Kalau kambing tu kena sihir antah tu tolong kambing tu ha. Dia lukian kambing tu Hilang demi zehir Habis tak nak biarkan dia mati terus ha. Allahu Akbar Oh tak apa Biar dia mati Tidak boleh sebenarnya ha. Okey teruskan Tak ada soalan lain Ada orang tak setuju saya komen-komen macam ni Biarlah dia tak setuju teruskan. Uh, Ustaz Bukankah kiamulai itu termasuk dalam solat sunnah Jadi ketika musafir bagaimana Bagaimana kiamulai yang dianjurkan saya sedang menulis Kiamulain mungkin, mungkin bulan depan Siap Dan kami diminta adakan daurah yang kedua Pada bulan 6 Dan kami sudah dapat permit Alhamdulillah Pada bulan 6 Bos Santa pun datang Berbual panjang Jadi uh, Buka dimahnya mungkin Kiamulain Kedua baru uh, Selamatkan rumah anda Rumah tangga anda daripada Seher Macam uh, daurah tempoh hari Hukum meninggalkan solat Alhamdulillah dapat kesan Orang-orang uh, yeah, uh, yang di situ Sampai pulau anak menangis Dia mengatakan Ustaz 20 tahun saya tak sembayang Saya dengar di mana? Di Radio Hang Ustaz ada daurah. saya datang Subhanallah, tapi yang perasan Satu orang tu uh, Di pulau anak dia menangis Dia mengatakan Ustaz 20 tahun saya tak sembayang Dia datang tu Yang apa? Yang penghabisan tu Dia tanya kepada Ustaz-Ustaz Kena kondok Berapa 18 ribu rakaat kena buat apa belah you kan? Apa belah you? Allah katanya Ustaz Macam mana saya nak kodok tu? Subhanallah dia menitirikan Mata dia katakan dengan Ana Ustaz ni saya balik nak sembahyang Saya semalam eh, saya tadi sembahyang dengan dia orang sembahyang Zuhur dengan orang. Kalau tidak dia terus tak sembahyang tau Sebab berkata Ustaz-Ustaz ini jenayah ni Jenayah Almiya Tak boleh sembahyang kodok dulu Bila saya dah kodok? Kalau tak kodok, tak sah sembahyang hantar. Subhanallah. Kalau boleh Ustaz macam ni, kena pancum kepadanya. Ya kan? Dia beri hukum yang salah. Anak. Bila dia tanya di bawah ayat-ayat tobat dan sebagainya, dia cakap, Ustaz saya tobat, saya takkan tinggalkan lagi. Jadi, sembahyang sunat boleh Ustaz? Semahyang sunat, sembahyang. Seperti biasa. Bermakna hantar seperti baru dilahirkan kerana hantar tobat. Subhanallah suka dia. Dia kira tu. Maksud tak perasan soalan tu tak terdengar kan ah, 18 ribu cakap 18 ribu rukaan <laughs> dia kena beli satu buku tulis <laughs> begitu juga puasa ustaz saya tak pernah puasa kata ustaz tu kena bayar mungkin belori ustaz <laughs> beras saya orang miskin macam mana nak beli beras Bayangkanlah oleh kerana ditinggalkan puasa kena fidyah beribu Kilo, kalau beribu kilo berapa lori? Orang fisika pun tak sanggung menambil banyak sangat. Begitu juga dengan zakat. Dia dekat zakat tu katanya kalau duit, yelah kasih ustaz je lah ustaz nak pakai. Sebab bidaan ni memang kebat semua. Jadi katanya serahkan kepada anak zakat lantar, anak urus. Ya saya jangan percaya saja. Jadi orang ni, orang ni ikhlas, jujur. Dia datang. Subhanallah, dia tenang dia balik. Tengah juga terus disembahkan ke atas. Kita ancam siapa tinggalkan solat, kita ancam dengan Quran, dengan hadis setengah hari cerita pasal solat. Cerita setelah hari. <coughs> Sampai ibu-ibu mengatakan kepada saya, usah, saya susah hati. Suami saya belum solat. Kenapa di antaranya itulah jenayah? Kalau nak, saya tanya uh, ibu umur berapa dan 60 lebih? Ini macam mana? Suami dia dah lebih muda daripada dia lah. Suami saya pun tak pernah solat. Kenapa? Tanya ke masjid, katanya kena kodok dulu Taklah, rah tak kodok Jadi katanya tak apalah Suami anda ni, hubungi anda, anak, anda akan berjakap dengan dia Bukan mudah Bukan bukan susah nak tobat ya Itu saja Itulah yang perlu kita sampaikan kepada umat Kenapa orang-orang semakin jahat, semakin jahat Kerana dia tak yakin boleh tobat Apa sembahyangnya Sembahyangnya ha. Okey sahabat, teruskan saya katakan kalau tobat itu tak payah kondok Itulah kata dia orang Ustaz-Ustaz ni Ustaz ajar-ajar sesat Apa dia? Tak ada kondok <laughs> <laughs> Anta menyesatkan beberapa orang tak mau Tobat kerana tak tahan nak kondok Lagi teruk, teruskan Ustaz di Muzalifah tu Macam mana dikatakan jama' tadi Bermakna empat rakaat, empat rakaat dia tu Di Muzalifah? Ha, di Muzalifah Ok, lusarafah kita di mana? Di Di mujizalifah Kita semayang subuh di mana? Di mujizalifah Di? Di mana kita semayang subuh? Di mujizalifah Kita bermalam di mana? Di mujizalifah Maka semayang subuhnya di mujizalifah Rasulullah SAW semayang subuh di mujizalifah Di mana kita semayang isyaknya? Semayang isyak dan maghrib, kita jamak di mana? Di mana? Di Arafah orang keluar sebelum Sebelum maghrib Kita keluar selepas maghrib Alasan mereka kenapa mereka keluar sebelum maghrib takut jam sekarang tak ada jam cah, Otak antum yang jam <tuh> ataupun ilmu antum yang jam. Jadi kita sembahyang di Mina kita kafsur saja tidak ada jamak. Tapi sembahyang di Arafah kita kafsurkan dan jamakkan. Itu di Arafah. Insya Allah teruskan sahabat. Tak ada soalan lain. Jadi ada seorang yang lain dia saya putuskan. Assalamualaikum. saya mau Jadi tak sampai tak sampai dulu. Okey. Jadi 4 km lebihlah. Subhanallah. Lihat dia. Kalau kita dah belajar sembahyang qasar mudah satu farsah berapa kilo kemudian satu kilo uh, satu batu berapa kilometer 1.6 bermakna uh, satu kilo setengah lebih sikit uh, jadi kita kalikan bermakna salam, -salam keluar daripada border ma uh, Madinah satu batu bermakna satu kilo setengah dia sudah kasar sebab dah keluar daripada mukimnya, tapi orang kita sampai di Kuala Lumpur pun tak kasar anak katakan dia ya, wailulin musallil daka wail bagi orang solat. Kenapa ejalah? Sahun dalai. Disemainya tapi ni masuk raka. Ataupun kalau salam saldo ke mari itu Muniusal li solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat tapi dia enggan. Kenapa? Dia nak, tak mau belajar. Ambil yang senang. Akhirnya bukan senang, sesat antah. Nak ambil yang senang tapi bukan senang, sesat bila sesat bukan senang. Jadi itu yang kita takutkan ya. Saya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rasulnya memberi inzar kepada saya. Saya kena sampaikan. Tetapi kalau saya sampaikan, tak mau dengar, itu bukan urusan saya. Urusan saya dah selesai. Itu urusan antum dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok. Ingat di dalam Quran, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatandang." Siapa yang berpaling daripada peringatan itu, peringatkan peringatan yang disampaikan oleh hamba-hambaku, maka dia akan mendapat hidup yang sempit. Jadi hidup, hidup yang melarat sebenarnya bukan saja di dunia tetapi yang kita takut adalah di akhirat kalau ayat ini dibaca terus itulah ancaman bagi orang yang meninggalkan ilmu <tuh> tak ada soalan? di sini tak ada soalan lain? jadi izinkan saya tutup majlis Ya, saya pun ada urusan-urusan yang perlu teruskan masuk, atau tak ada soalan? Hmm? cuba tengok kat belakang tu ada buku tentang tasbih ada pengutar tasbih. Baik buka. Ya. Ha, ah, tasbih tasbih hukumnya bid'ah. Habis cerita. Ya, bukan kita tak tak mau orang bertasbih, suka bertasbih. tetapi jangan pakai biji tasbih tu. Biji tasbih tu yang dilarang oleh Abdul Rahman, yakni Abu Abdul Rahman, uh, Ibn Mas'ud. Bukan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud sama ni. Sama Fatimah, Aisyah mak, oleh Aisyah. Orang Aisyah melihat perempuan perempuan uh, bertasbih pakai biji apa biji kurma. Ada juga yang pakai tasbih tu. Maka diputuskan. Maka ini dilarang. Jadi bertasbihlah kita tetapi jangan sampai membeli biji-biji tasbih. Jadi membeli biji-biji tasbih atau misbah dipanggil, ada biji tasbih maka hukumnya haram. Jangan beli. Tetapi walaupun haram yang di bijit jangan dibuang ya. Saya, jangan dibuang ni bijit. Hatta kalau bapa anda pakai Jangan buang dulu Terangkan dulu kepada bapa anda. Setelah dia Faham Dia akan buang Bapa Ana dulu pun tanya Adik anda, Macam-macam tasbih dia Tapi lepas tu kita katakan haram Dia simpan Walaupun dia simpan Dia mungkin buat kenangan-kenangan Tapi dia tak pakai Dia terus tak pakai Jadi kita jangan Jadikan masalah tasbih ni Hubungan kita dengan orang tu Dengan kawan Masalah Kita terangkan Pakai hujah. Ada buku tentang haramnya biji-biji tasbeh. Anak dah tulis satu buku. Dan kalau tak ada soalan, saya tutup di sini. Teruskan, dia. Teruskan, Bia. Uh, Ustaz, ada sahabat bertanya, anak luar nikah ada dikira anak yatim jikalau bapaknya mati? Eh, anak yatim kalau bapaknya mati. Tetap bapaknya adalah yang menzinahi maknya. Itu bapak dia. Kalau dia meninggal, salah satu tetap anak yatim. Ya, yeah? Sama seperti anak yang sah Cuma istilahnya anak luar nikah Kerana bersubuh hal itu Sebelum bernikah Tapi anaknya sah, bukan anak haram Anak tak dihukum Perbuatan mak bapaknya itu yang dihukum Anak tak dapat Tahu anak haram macam mana? Tidak boleh Macam istilahnya, duit haram <laughs> Minuman haram Apa minuman haram? Jangan seperti itu Kita katakan perbuatan maknya Tapi itu istilah saja. Dan saya akhiri kalau tak ada soalan Tak ada soalan Terusnya. Suri daripada surah gambaran. Saya pernah baca tetapi saya, saya tak pasti apakah ini adalah hukum Allah Waalaikum. Dan Barakah Alafik orang yang beri pandangan ini. Nanti saya balik saya buka semua. Sebab istilah-istilah seperti ini jarang digunakan oleh ulama-ulama salaf Allah Waalaikum. Jadi yang jarang digunakan Banyak sekarang istilah-istilah yang baru Yang saya tak pernah tengok Tapi buku-buku tulisan-tulisan yang baru tu ada Kardawi paling banyak menggunakan istilah-istilah yang baru Seperti apa? Fekhul awaliyat Itu asalnya tidak ada Tetapi bila orang-orang akhalan ni Nak berdakwah Pakai istilah-istilah seperti itu Fake priority Atau fake putamaan Itu istilah-istilah tu baru Jadi kalau kita tak ikut perkembangan mereka Kita tak tahu tetapi istilah ni Allah Alam, apakah istilah baru atau istilah lama, Allah Alam. Tak boleh hal yang memberi pandangan ni, Anak ucapkan terima kasih, Baratullah Afiq, Almu, jom kita kongsi sama-sama. Mungkin ada yang baru-baru ni yang anda tak pernah dengar, semasa kami belajar di majlis masyarakat atau di tangan masyarakat, tak disebut istilah-istilah seperti ini. Tiba-tiba-tiba, kita kena faham ni. Ya? Sebab istilah-istilah akhir zaman ni macam-macam istilah ni. Dulu sururi tak ada, sekarang sururi ada dulu tak berdiri tak ada sekarang tak berdiri ada kalau orang tanya apa tak berdiri kalau tak ikut pengembangan, kita tak tahu jadi uh, seperti pek muazzana ini dulu juga tidak ada pek timbang tara nak berdakwa, oh kalau orang dakwa nak masuk ke kat orang bina ah, jangan tunggu bina ah dulu kita buat bid ah dulu dengan mereka ya, ha itu sejaknya dan mereka faham dah paham kita baru kita ceritakan. bid ah itu tidak boleh itu di antara pek muazzana Ha. Bermakna kalau kita nak apa Nak dakwa orang Kristian Jangan cakap Kristian sesat dulu Kita masuk Kristian dulu Macam tu Kan gila je macam tu Soalan macam tu Jadi bagi kita istilah-istilah seperti ini Oleh kerana tak ada zaman dulu Oleh kerana sekarang Kita faham saja. Apakah boleh dipakai Tengok dulu keadaan Kalau tak boleh dipakai Lebih baik ditinggalkan Kerana Benda-benda macam ini Ini masalah agama Kita takut orang lebih Ima sesat Ima makin susah nak mahu agama Ya saya sudahi aku lukau lihada astagfirullahi walaikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubulaik wa allahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baratullah wabarakatuh Terima kasih kepada yang dipanggung